I 1997 udkom serien South Park, og gennem sin på nuværende tidspunkt 22 sæsoner, er den blevet en af de mest indflydelsesrige serier nogensinde. Samtidig har den gjort skaberne Trey Parker og Matt Stone til to af de mest respekterede mennesker i Hollywood. Men hvor startede de deres karriere henne? Det gjorde de med en film, der omhandler en gruppe guldgraver på en grusom vandring gennem snedklædet bjerge i Colorado, hvor de bliver tvunget til at tage nogle forfærdelige valg, og til sidst er nødt til at fortære hinanden med hud og hår blot for at overleve. Nå, så altså er det egentlig også en skængende, sindssyg komedie med et øh, mand-til-hest-forhold, der vil gøre selv Anders Maddessen jaloux og en ret så vellydende musical helt i ånden på den serie, de senere ville skabe, vi har i dag eller vi har til i dag set Cannibal the Musical, a.k.a. Alfred Packer the Musical Hey, let's see we watch a little TV What is this crap? To be honest, we really don't know what the hell this crap is What about that thing? We don't know what that thing is, sir Actually, we really don't know, what any of them are. Alright, kid. You better be right about this. What's your plan? To boldly go where no man has gone before. Alright. Let's do this. <tryk> <tryk> Velkommen til Filmhuss Obscurus. Tak. Første afsnit. Uh, her i programmet så kigger vi på uh, film, som folk på et eller andet tidspunkt har kigget på Og så glemt igen Og uh, så her nogle år senere, så er vi tre gutter, der lige samler dem op Kigger lidt på dem og tænker Var det egentlig noget værd? Ja, det er et godt spørgsmål Med mig i ja, studiet har jeg mine uh, to medværter Skal jeg introducere mig selv? Ja, introducere mig selv Alexander Moreno, jeg plejer at have sådan en Ja! Yeah! <laughs> og oh, på min anden side har jeg Han prøver at være lige så sejt det. Er ja, kaffe. Ej, det du ikke med kaffe <coughs> Rune Ja, yeah. og mit navn det er Christian, og øhm, vi har til dag set Cannibal the Musical, a.k.a. Alfred Packer the Musical. Det tog mig oprigtigt op, intent tand for lang tid at fat, by the way. Sådan lige, lige til det punkt, hvor det begynder at blive åndssvagt. Jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor fuck den hedder. Alfred Packer, indtil hans navn blev sagt højt, yeah. and then I got it. Jeg går ud fra, at den er baseret på en eller anden folklore story eller sådan noget. Uh, nej, lad os springe direkte til det. Den er jo som sagt, uh, ifølge den her film også, baseret på virkelige hændelser. Right, yeah. Det er fordi, det her sådan, det er, sådan, det er sådan en, okay, very loosely, yeah. meget løst, yeah. baseret på virkelige hændelser. Det er sådan en, øhm, sådan lidt en legende i Colorado, som sådan alle i Colorado åbenbart kender. Mm. Right. Og, øh, og det er også derfor, den startede med at hedde Alfred Packer The Musical. Indtil dem, der så øh, skulle udgive den, sagde... Jeg aner ikke, en fanden den mand er. <løb> <løb> ja. Skal vi ikke... Øh, hvad med? Cannibal The Musical, det lyder... ret, ret meget bedre. Uh -huh. Og så er de sagt i... Ej, det gør vi. Og, og lad os lige understrege. Det er in-movie-universe-story. Ja. Yeah. Fordi det er det, <løb> Du mener, den, den virkelige historie... Eller hvad tænker du på? Øh, jamen altså så, okay, så den er jo vel bageret, bageret, bageret, mm -hmm. baseret på på øh, de gamle historier sådan hvad andet øh, om, om Oregon Trail og sådan nogle ting hvor, hvor folk der rejste øh, vestover Døde blev dysenteri Nej, jeg blev fanget i, i, hvad hedder det, vinteren og ud hinanden. Uh, som er en rigtig historie, yeah, anyway. men, men Alfred Packer er en virkelig gut. For real? <laughs> ja, ja, han er en virkelig god. Altså, fordi det, det, altså, den følger faktisk... Der er lavet to film om uh, ham her. Der er lavet film, okay. der hedder The Legend of Alfred Packer fra 1980, tror jeg. Okay. Uh, og uh, det her laver sådan efter. Og igen, det er en color. Oh, fuck, det er godt givet. <laughs> Eller husket nok yeah, nærmere. Ja, uh, Og det er en... Uh, jamen, det er igen en virkelig... Historie, og vi kommer ind på... hvor oh, den varierer lidt. Så, ja. altså, primært alle sangene <laughs> sang han nok ikke. Ja, fordi, Æh, fordi hvad er det nu? Vi får, vi får noget at vide lige i starten af filmen, faktisk. men vi har lige nogle ting, vi skal igennem her først. Vi, for det første vil jeg nævne lige i introen her, det er uh, Trey Parker, der har instrueret den her film. Det er faktisk ikke Trey Parker og Matt Stone, som er dem, der har lavet South Park, Nej. Som, som har lavet den. Det er faktisk kun Trey Parker, der står som instruktør. Og så er Matt Stone ukrediteret som forfatter. På filmen. Okay, øh, men mm. det er fordi de mødte hinanden i 1992, hvor det er, at øh, de her gutter, de laver en øh, sådan en fake trailer mm. øh, baseret på, at der er åbenbart en, en bod ved Colorado University, som er øh, ja, i Boulder, i Boulder, øh, som er hvad den hedder, opkaldt efter Alfred Packer og oh. selvfølgelig med øh, tagline Have a French for lunch. Have a friend for lunch. <hahaha>. Ja. Øhm, okay. Men de laver den her gag-trailer, øh, og så var det sådan, ja, det var meget sjovt. Og så er der sådan uh, Trey Parker, Matt Stone og uh, en af dem, der spiller rollerne, det kommer vi til hjem lidt, men han er også producer på den, de var sådan, så du hvad? lad os uh, smide den her ud til nogle folk, og så var det sådan, hey, vi I uh, smide penge den her? Og så lykkedes det dem faktisk at, uh, at indsamle 100.000 dollars til at lave <laughs> so, det her fuck. projekt. <laughs> Okay, jeg kr. lige uh, or less, ja. Jeg skal hvad budgettet var, fordi på en, på en eller anden måde, så er budgettet på samme tid for stort og alt for lille til den her film. Ja, det skal lige siges. Yeah. 99% af min information har jeg fået gennem, uh, så i 2013 var det 20 års jubilæum for den her film, hvilket er en lille smule misvisende, men det kommer vi også til lige om lidt. Uh, så der udgav de den så på Blu-ray for første gang, og dertil så skulle Trey Parker og Matt Stone indtale sådan et director's commentary, som sådan er meget normalt. Mm -hmm. Det valgte de så at gøre med ikke at sætte sig ned og se filmen, det valgte de så med sådan at sige, samle 5-6 folk, der har været med i den her film, og der er ikke så pisse mm -hmm. i løbet af den her film og, og det her kommentarspor. Og det her kommentarspor bliver også bare mere og mere fuck Jo længere du kommer ind Fordi de bare bliver Mere og mere stive Og det er super underholdende Det hele ligger på YouTube Og der kan man lige uh, starte filmen Og så starte uh, Når kommentarspåret samtidig Og så kan de sådan, uh, Run uh, smoothly Side by side yeah. Og det, det er ret underholdende Fordi de er nogle Jævnt okay underholdende mennesker Trey Parker og Stone, Igen vi har nævnt De har lavet South Park Hvad ellers har de lige lavet Hvis vi lige hurtigt skal The Mormons The Book of Moments. på Broadway, ja. Basketball. Okay, Kan du ikke bare sige Team America i stedet for? Okay, Team America. Sådan, hvis vi nu lige skal... World Police. World Police, Og så selvfølgelig 22 sæsoner af fucking South Park. De her gutter har en sådan enormt arbejdsmoral. arbejdsmorale. Og så kan det er jo sådan noget, jeg lærte noget nyt. De er fra Colorado, det giver god mening. Hvorfor de så har South Park er fra Colorado, ja. Fuldstændig. Den her film, den er egentlig filmet i... Slutningen af 92, er, starten er, 93, 90, ja. og screenet for nogen i, uh, i 93, og så udkommer den faktisk først i 96, hvor det ja. er uh, Films, som udgiver dem. Trauma Films skal vi lige hurtigt forklare, det er et, uh, et filmselskab, som jeg har skrevet her, uh, specialiserer sig i at lave D-film. Ja, yeah. <laughs> yeah. sådan noget Toxic Avengers. <laughs> det er virkelig slug. Mm -hmm. Er det ikke Toxic Avengers? Jo, Toxic der er deres mest kendte. Og så har lige en liste over folk, som, uh, som har fået sådan deres... Uh, start ved Troma Films. Det er faktisk en, en god række. Der er selvfølgelig altså, Matt Stone og Trey Parker her, som, mm. som laver øh, den her film på det tidspunkt, som kommer i 96. Så er James Gunn, instruktøren bag Guardians of the Galaxy 1 og 2, okay. yeah. øh, en, skrevet en film, der hedder Tromeo and Juliet. <laughs> <laughs> er det dem? <laughs> ja. What? Det er jeg. Så er Kevin Costner var med i en film, der hedder *Sizzle Beach USA. Det overrasker mig faktisk ikke. Vincent øh, Donofrio, Donofrio, hvad hedder han? Den er før. Ja, lige præcis. Ham fra Fullmetal Jacket. Yeah. Der er devlet Vi sagde hvor han spiller Kingpin. Mm -hmm. Han havde i en no. film, var med i sin første film, der hed The First Turn On. Sammy L. Jackson var med i en film, der hedder Death by Temptation, som er skrevet, instrueret, og har der spiller hovedrollen i den film, han hedder James Bond den tredje. Synes jeg var ret cool. No fucking way. Well, hello. det er så godt navn. <laughs> <No>. <laughs> <James> ja, ja. <laughs> jeg har gjort en research på det her. Det er fandme grineren. Uh, Oliver Stone, instruktøren Oliver Stone, fik sin uh, hvad den hedder skuespils debut i en tromafilm, før han blev instruktør. Billy okay. bon, hvor lang tid har, har det her tromafilm eksisteret? Siden 1974. Nå. det var betydeligt længere, end jeg havde forventet. Billy Bob Thornton havde en rolle i Chopper Chicks in Town. Oh, <laughs> Og Marissa Tomei fik også sin, eller fik sin første uh, on-screen debut i Toxic Avenger, bare som en ekstra godt nok. Og så til sidst, right. Ron Jeremy. Ron Jeremy. Ron Jeremy. Yeah. You know, the, the porn, porn star. Porn star. Ron Jeremy! <laughs> yeah, yeah, yeah. The Hedgehog. Yeah! yeah. <laughs> yeah. <laughs> exactly. I know the guy. The ugliest man born. Og det var yeah. også Lord Kaufman, ham der styrer hele Trumpfilms, der var dem, der sagde til den her børn nok hed Cannibal The Musical I man. stedet for Så er det lige Lord Loud loud no, Lord, no, okay. loud loud no, Okay så det er hans navn Det er ja. ikke fordi Lord. Han er tituleret oh, de kunne være Det kunne være fede. fucking nice Sætte et cool. C foran Så det klødt Klødt Klødt Truma Films øh, Gik desværre konkurs øh, Tilbage I, i 2000 og <laughs> 13, tror jeg. Det er faktisk lige... Det har jeg ikke nu taget ned. Jeg tror, det er der omkring. Mm. Og i den forbindelse, så vælger de at alle deres største hits på YouTube, som er frit tilgængelige for alle mennesker. Yes. Øhm, på nær dem. Altså, det er de især gjort med de film, som de selv har distribueret. Fordi mm -hmm. så er der nogle rettigheder, som øh, Toksikavænder for eksempel mener jeg ikke ligger der. Fordi det er ikke dem selv, der har distribueret den. Det er nogle andre, der har gjort. Så derfor okay. har de rettighed til at lægge den på nettet. Right. Men for eksempel Cannibal The Musical. Er en af dem, som er at finde på YouTube. Så der skal man da lige gå ind og se den. Ja, yeah. ligger lige tilgængelig. Lige til højre binde. Det tror jeg som udgangspunkt var alt, hvad jeg havde, inden vi skal i gang med filmen. Så har jeg et shit ton, når vi kommer i gang med den her film. Ja, ja alt for meget. Ja, alt for meget. Fuck. Så den her film, den starter med øh, en fin lille tekst som jeg ikke har skrevet ned, for den var simpelthen for langt. Øh, den starter med at fortælle, at uh, this is a real... This is a... Uh, uh, <laughs> en oprindelig udgavet uh, teaterstykke. En musical. <laughs> ja, musical. Det er en musical. af uh, Alfred Pack Packer, uh, som udkommer i uh, 1954. <laughs> uh, men som meget, meget, meget forfærdeligt blev overskygget af... Det kendte, den kendte musical Oklahoma. <laughs> og derfor gik kende i obskurrighed. Selvfølgelig. Ja, uh, men... Produktionsselskabet vælger så at frigive de uh, yeah, som nu that. er blevet colorized, <laughs> ja. Og nu er de voldige scener klippet ud for serens skyld. Right. Ja, alt det her er 100% bullshit, fordi vi cutter direkte til vinterlandskab, som lige noget hjemmevideo. Ja, ja, for sådan. ja. Og jeg tror, tror altså oprigtigt, det, det, det føles lidt som om, at det her at det er noget, der blev filmet efter. Hvor de ikke havde flere penge tilbage, eller et eller andet. Det er faktisk ikke en, en af de ting, jeg har noteret ned, men nu kommer du selv ind på det, så kan jeg så sige det på kommentarsporet. Så kommer som det første, de har lige taget det første shot, og så siger Trey Parker, sådan, jeg synes, det her er noget af det sidste, vi filmede. Og de andre er sådan, nej, det var det første, vi filmede. Jeg husker det her noget af det første, vi filmede. Det det bare, altså. Fordi det er, det er altså, okay, det kan jeg så også forklare på en eller anden måde. Det virker ekstrem. ekstremt, selv, okay, det lyder forkert det, det ser amatørisk ud. Selv i kontekst af resten af filmen så, så ligner det første der rigtig boob altså, det, ja, det ligner virkelig hjemmevideo ja, Men jeg, er, har en, er super slemt. jeg har en teori om At det her faktisk godt måske kunne have været Den der gag trailer oh. Som de filmer sig med Eneste lige er at de siger De der ikke gør det Det er fordi De siger at de brugte De havde 4.000 dollars sat af på special effects Og de blev alle sammen brugt Inden for de der første minut yeah. <laughs> Så skal vi lige prøve at forklare Hvad der, er, der sker her nu, nu snakker vi lidt løst om det Skal vi lige sådan, tage et lille rundown af hvad der sker Uh, hvad, hvad hedder den der nu? Uh, Dead Cold, eller et eller andet, den er, hvor det er uh, nazi uh, der æder død mennesker. Dødsne. Nej, nej, nej, det er en norsk right. film. Død så død så uh, bare uh, in, the, in the old western world. Det er Alfred Packer, som i en blodrus river en arm af sin kammerat, for at ja. slå ham 12 <laughs> gange <laughs> over i hovedet, bider sin anden ven i halsen og river med munden, ud gennem munden. Nej, det er hans tunge. Oh, det er tunge. Han river halsen op på den ene, så river han tungen ud på den anden. Så river han kæben af en af dem. Det kan godt være, det er den samme, som han river tungen ud af. Ja, det er i hvert fald fucked. Og så, og så jeg tror også, han dræber jo også den sidste, jeg kan ikke huske, hvordan... Der var i hvert fald ja. meget fake blod. Ja. ja. Og meget ja, men er, og det, fake og det, og det, gore. Og det, den gode blodsbatter, hvor du var sådan... Ja, man, yeah. så, han river armen af, der tænker jeg fuldstændig, uh, hvad hedder det, The, the Night The Black Knight fra Monty Python, hvor der bare står de der blodstinde. <laughs> <Ja. laughs> Og Jesus Christ Det fortsætter lige Et øh, lille minut halv, Halvanden minut Eller sådan noget Ja yeah, Hvor han ja. jagter dem rundt Og øh, slår og dem, dem. Ja, ja. Og så cut ind til Hard Et de til room, Hvor der står en advokat og, øh, og ligesom genskaber Hele den her scene for Julian Ja, ja. Øh, Og han øh, Han, han øh, forklarer så At det er jo det her Der er sket For hele julen. Det er sådan alfred Packer Han har gjort det og det er derfor så skal han straffes, fordi han er skinger sindssygt den her mand. Mm -hmm. Så kigger Alfred forpacker direkte ind i kameraet og siger, det var altså ikke sådan det skete. That's not how <laughs> no, it happened at <laughs> all. <laughs> og så ruller nogle meget, meget, meget lange credits. Det er rigtigt. Ja, de øh, og, de, og den er lavet i sådan en kriner stilart, hvor, hvor du har sådan det er tegnet i baggrunden. Er det sådan... Øh, Men det ligner sådan nogle fra. crayon drawing. <laughs> det ligner <laughs> sådan nogle børnetegninger. Fucking dårligt. Det er gjort som en hommage til øh, Rogers and Hammerstein, som var de her to oh. uh, musical-guruer øh, tilbage right. i 50'erne, er. som er dem, der har skabt blandt andet Oklahoma, The King and I og Sound of Music, som de lavede de her, øh, hvad skal man sige, musicals på scene og øh, på film. Sådan på en meget, meget speciel måde, fordi det var også her med sådan i midten, så det som mig lidt, at den her film, ikke har ikke en television. Ja. Det kommer måske også til, hvorfor den ikke havde. Øh, <laughs> og, øh, men det er netop gjort i hele den stil. Øh, og, og, ja, og det er derfor, den er så langt. Og det siger de også på kommentarspåret, at det var måske, fordi vi var lidt unge på det tidspunkt, <laughs> at vi ikke helt fattede, at det sådan skulle man måske ikke gøre længere. Men det var gjort som en homage, og det skulle sgu egentlig meget fint. Så det er mig full on. Ja, by the way, jeg tror, yeah. uh, Trey Parker, som instruerer den her og spiller... Nej, det kommer også til lige lidt. Uh, han er... Uh, jeg tror ham at Stone er 22 år på det tidspunkt. 22-23 år. Ja, altså de går begge to på college på, college ja. på det tidspunkt. Right. Så det er, og de er de også unge. De nok har rekrutteret lidt fra deres omgangskreds. Ja, og de altså, er også meget vokale om, de ain't ikke noget som helst om at lave film. Mm. <laughs> <laughs> sådan, ikke, ikke det fjerneste. <laughs> <laughs> det her, de kunne have haft en filmklasse der i, og så er sådan, ja, hvorfor ikke? <laughs> der, er lige to, ja. der er lige to ting, vi lige skal omkring. Uh, på den her criticslist, det er, at uh, Trey Parker står ikke der på. Det I gør? Juan Schwartz. Hvorfor gør han det? Uh, det er fordi, han har sort på ryg og sort skæg på ansigtet. Uh, ja, okay. <laughs> der yeah, er to, to grunde til det. For det første, så synes Trey Parker, det var lidt dårlig stil. At, uh, at han er stor som både sådan directing <laughs> og writing og producing <laughs> og så også kunst på Han påtog sig lige det her navn ved siden af. Right for det. Uh, <laughs> Og så derudover, så er det navn, som Alfred Packer også skiftede navn til, var sådan noget Juanel Schwarze eller sådan et eller andet okay. scener, hvilket der sådan en total obskur-reference, som jeg ikke tror har været planlagt. Det er ikke noget, de påtaler. Det er noget, jeg har læst sådan efter. Ej, for grineren. Uh. Det andet, vi skal lægge mærke til, det er, at der ikke står Matt Stone på den her rolleliste. Der for står der Matthew Stone. Og det er gjort, fordi at, øh, det hedder han på det her tidspunkt, han ændrer lovligt navn til Matt, Uh, to år senere, fordi at uh, he thought it would get him more chicks. <laughs> det spørger jeg på i kommentarsporet. Virkede det? <laughs> nej, <laughs> nej, det var <er> det <laughs> ja, ikke. Ej, der er ingen ting, den mand er i de her, den her film, så er det der sex. Baham. Jesus. Er ja, det er rigtigt. Ja, ja, tak. Godt. Uh, jeg tror, det var det, jeg ja, havde. Uh. Til credits. Lad os gå med Så der står uh, Based on a true story. starter det her med. Ja. Og uh, så so går vi til Lake City, Colorado, 1983. 1883, undskyld, 1883. 1883. Yeah. Hvilket selvfølgelig er der, hvor øh, retssagen kører. Ja. Yeah. Yes. Så vi kører det hele post-det, post, øh, ja. der ja. skete. Ikke? Rammesætningen for historien er jo ligesom en retssag. Ja. Ja, det er jo sådan lidt ligesom den her æ, rapporter, Polly Pry. Meget æ, on the spot. Yeah. <laughs> ja, det som, um, som rigtig gerne vil have den her virkelige historie om Alfred Packer. Yeah. Så hun, øh, hun snyder sig ind til hans selv. Ja. For... Og ham. ja, og så der går det faktisk lige noget tid. Ja, det finder vi ud af senere, at hun rent faktisk synes, han er sød. Jeg var yeah. overbevist om, at hun flyttede med ham bare sådan for at få en historie ud af ham. Men, Men nej, hun synes jo åbenbart, at uh, Alfred Packer han er, bare, han er sådan en lille cutie. Jeg ved det ikke. Det virker som om, hun starter med at flytte med ham for at få historien. Ja, det tror jeg også. Det og så også. falder hun for ham under historien. Fordi det viser sig jo, at han er en blød lille en. Blød lidt en. Uh, hun får at vide, at hun <laughs> ikke jeg skal skrivet, spørge ind til... Uh... Nej, nej, hun får at vide, at hun, hvis, hun skal, hvis hun vil have noget, så right. skal hun spørge ind til... Og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske... Hvad er, hvad er, det, hvad er navnet? Leanne. Leanne. Leanne. Right. Og hun tror jo, ligesom... Ja, det, det, er jo en, det er jo... Det er jo the girlfriend, or something. Yeah, fordi ja, fordi ja. uh, det er også der, hvor han får sagt... Hvad fanden er det, han siger? Um, yeah, she was beautiful, and with long dark hair, and she was fast like the wind, og så sådan... Okay. What? <laughs> like this. <laughs> What? <laughs> <laughs> um, She og, loved it when I was on her. So, so and pulled her hair. Så <laughs> kørter <yeah. So>, uh, <laughs> vi selvfølgelig ind til uh, 10 år tidligere. Mm -hmm. 1873 i med en herlig sang. Ja, yeah, ja, yeah, det, det er nu vi får forinterede er for af, det, det, er sådan en musical. Det, det er straight up musical. Yeah. Yes. Vi starter ret hårdt med blod. Og øh, oh, det skal faktisk også lige sige En enkel lille ting omkring credits den, øh, Der kører jo musik under Og musik fra alle øh, numrene i den her hmm. Som jo også yeah. er klassisk Hammerstein and uh, Rodgers right. Musical øh, sådan mm. ting yeah. Så der kommer Der hører man de alle sangene Sådan i, lynhurtigt Men der starter vi Jeg ved ikke Skal vi, bare, skal vi ikke bare skal vi, Kan vi ikke lige høre Bare lige starten på den sang All oh. the meaty goodness Det er Spadonkel Ja det er det Godt nok Så jeg tænkte nok Det var Spadonkel Long dark shiny hair and, and almond eyes and, and little pointy ears and and big fluffy tail and she's fast like this. Oh, oh. Oh, girl. The sky is Delicious, no? Det er fandme ja. smukt In all en... of the meaty sound goodness Og oh man kan virkelig really oh. godt lugte At det er Trey Parker ja. der er sådan, og Man kan godt lugte den der South Park ja, yes. ja. Altså, hvis du, hvis, Når man hører det bare sådan her Så kan det lige så godt bare have været En eller anden sang jeg har skrevet til South Park Ja fuldstændig det, det er ja. en der bare kommer ind Gående i sådan, South Park og bare går Så jeg ja, ja. spiller det fuldstændig <laughs> ja, ja. Uh, ja og nu har vi sagt det ordet så mange gange Jeg havde også lige tænkt mig at spørge sådan, at sige, Jeg ved ikke om når I hører den her lige Og I kan gætte hvilket ord uh, sådan, Ikke var udtænkt på forhånd jeg er ikke tørret. Du ved ikke. Du ved ikke potato. <laughs> Fordi baked potato er så integreret i den her sang. Er no, altså virkelig. It just gives me my yogurt. heart is as full as a, a baked potato. potato. You know, if you know what, what? I mean. <laughs> Men, men det var egentlig skrevet, og så der, var der blev sunget speedoinkl, der var egentlig bare skrevet blank. Og så kom de sådan til lige, hvor de sådan var omkring til at være på set, og så øh, var det sådan, så går han have et eller ord ind, så han sagde bare sådan, speedoinkl, og så havde jeg da sådan, det er sgu meget sjovt. Og <laughs> den blev så også brugt copiously igennem resten af filmen. Surt meget. Jeg tror, at en de bedste sætninger he lost his speedoinkl. <laughs> De bruger, det, de bruger det lidt på samme måde som smølferbrugere. Ah, ah, det er smølf med nederen. Ja, yeah, altså det... Jeg <laughs> uh, <laughs> har ikke har det? så meget smølferne. Ah, de, de gør det ret irriterende. Right. right. Yeah. skal ikke noget mere. Men han, uh, han er... Yeah. Uh, he gays along... Yeah. On his happy horse. On his happy horse, man har et, uh, som sagt, som i introen... Et voldsomt tæt forhold til. Yeah. Skal vi lige få i talesat noget baggrundsmateriale omkring den hest? Baggrundsmateriale? Ja, Hvad baggrundsmaterial. Baggrundsmaterial. fordi... Hvad hvorfor, hvorfor hedder den øh, hest Lianne? Det var hans ekskæreste eller sådan noget. Det er ikke uh... nok med, det bare det. Det var faktisk da, Trey Parker var 21 år. Så var han forlovet med en kvinde, der hed Lianne. Fuck. Hvor at, øh, de var, altså, havde været flået gennem et år. Der var en kjole bestilt, Der var et bryllup, der var øh, sørget for. At det var klart det hele. Indtil at, øh, han så finder hende i seng med en anden en måned før Nej nej nej, en bare ja. ikke bare en anden, men en fra en fucking a cappella gruppe. Oh, <laughs> <Acapella>. <laughs> ah. Så hele den her film og hele hans forhold Betrayed. til den her hest er bare sådan så han kan. Bare sådan en lille fuckfinger til den her Fuck, for pige, det. giver helt en mening. Det er så åndssagt. Ej, for griner det. So the truth has been revealed. Og det kan godt være, det er lidt for tidligt, for der kommer også nogle fremragende mm -hmm. replikker omkring de her ting senere, ja, ja. og sange dedikeret til den her hest. Men, ja, men det er simpelthen derfor. Okay, ja. men jeg har lidt hurtigt spørgsmål. Ved du, hvad de studerede på college? Fordi... Øh, de studerede begge to. Jamen, jeg ved ikke, om det har heddet film, eller om det hedder medier, eller sådan noget lignende. No, okay. Og så har Trey Parker har faktisk en, øhm, en dual masters, altså sådan, eller en del masters i ja, sådan noget film og medier, eller kommunikation, eller sådan noget lignende. Okay. Og japansk. Japansk? Ja. ja. ja. ja. ja. Den kommer no vi. wonder. Ja, <laughs> ja det, det bliver en ting. Fuck, det er japansk <laughs> noget. Åh, oh, Jesus Christus. So racist. Fuck you, Dauphin. Men øhm, ja, jeg har skrevet her, det, det er sådan faktisk noget af det første, det er, når vi er inde i den der lille hytte der. Her er der Resten af filmen er faktisk ikke så slemt lige på det punkt. Men lyden er så elendig, den. <laughs> det er som om, de oprigtigt ikke har vidst, hvordan de, de skulle operere det her system. Nej, det er altså, helt slemt. Der, der er sådan noget altså, nøjes... Noise... mener du der, hvor... Øh... Ja, jeg er fængslet, hvor han sad ja, inde okay, godt. Lyden er forfærdelig. Ja, jeg ser se, at billederne er også mega klamme. Ja, ja, ja. Sådan, kompositionen ligner høg. Lyssætning. De har bare sådan... Uh... Her, her kan vi se begge mennesker. Men er, jeg, jeg, jeg kunne forstå mig, at den er filmet sådan rimelig kronologisk. Det uh, Det ved jeg faktisk ikke, men det kunne jeg også godt forstå. Det, det virker... Det virker en smule som om, at de sådan... They figured it out as they went along eller et eller andet. Ja. Uh, uh. Og ellers også bare på den måde, og hvor deres naturligt deres eget skæg jo ser ud i løbet af den her film. Åh ja. ja. er så specielt... Uh, undskyld. Hvad hedder han? Juan Schwartz. Juan Schwartz. Schwartz. Hans skæg er... Altså, hold da op, hvor er det beautiful. Ja, al smukt. altså det er 4% væk fra sådan en 10-årerskæg. Og han havde det. <laughs> ja, altså, han sagde at det kløde <laughs> helvede til det, der er sådan, når han fik det på. Uh, kløde som en bagt uh, kartoffel. Alfred Packer, han øh, synger den her herlige sang, og så day. kommer han til en gruppe guldgravere. Ja. Jeg ved ikke, jeg tror bare, de er gået ud foran deres college, hvor der har været en lidt skov, og så har de bare sagt... Hey. Er her. This is fine. <laughs> yeah. Looks like this. gold here. Introduktionen til det her, det er blandt andet også, at, at vi bare ser, at der ligger en mand, der er sådan total forkullet. Fordi det er Lucky Larry, der yeah, bliver løbet af lyn. <laughs> <Yeah>. <laughs> is, is, he, he, is he alright? <laughs> <laughs> så det er <var> jo bedre. Åh, <laughs> oh, det er fuck, den her humor, der er i den her film. Der er simpelthen så far out nogle gange. Ja, ja. Men det sjove er, at jeg havde egentlig lidt. Ej, det kan godt være, at det, det er noget, der vil sådan, naturligt komme lidt mere, når de har fået ud på tanden. Men de er faktisk, det er meget, at det er meget blødt. Ikke fordi, man sådan tænker... Nej, det er også den eneste film, som de to har lavet, som ikke har blevet troet med at få en NC-17 rating. Right, Den er, den er yeah. meget, øh, meget sådan, uskyldig på yeah. en Mine. måde. De jokes, der er meget sådan... Jeg tror faktisk, at en gang, hvor de, prøver, hvor de i, laver en joke på, at de skal lige så sige fuck, og så lader de være med det. Ja, det kan være, ja. Det er, jeg tror, det er i... Hvad hedder det nu? All I Want. Er det er det, er det, sangen hedder? Oh, that, that is all I'm asking for. Ja, yeah. yeah, that's all I'm asking for. Ja, yeah. den kommer. Yeah. Yeah. Nå. Øh, der er en gruppe guldgraver her. De er alle sammen i gang med at strække lidt, fordi de finder ikke en skid guld her, hvor der er. Så der er en sådan uh, mormon-præst-ish, uh, eller noget lignende hvad know, i hvert fald. Han er mormon. Han er ikke præst nu nej men han er en preacher, helvede til. Ja, han preacher rigtig godt. Øh, og han øh, står derop og... <laughs> og sådan siger... Øh, sådan siger Now we're, we're, Are we gonna let this one little thing keep us for fulfilling our dreams? Yes! Uh, yeah. Ah, okay. Oh, come on! <laughs> come now, we gotta be strong uh, now, don't we? No! Det er jo fuldstændig, det er jo klassisk Monty Python humor. Rigtig meget af den her film uh. er sådan klassisk Monty Python humor, ikke? Yeah. Ja. Og det, det er jo så det, det hele der scenario, det er, at de kan ikke finde noget guld her, fordi yeah. deres guide, til at finde rundt i det her, er død. Lucky Larry var jo ham, der skulle føre dem til, til Colorado. Colorado. Colorado. Uh, uh, fordi right. der er ikke mere guld her, så de er de jo på vej mod Colorado. Yeah. Uh, og så uh, har Parker lige noget at sige. Fire ord, og to af dem, det var uh, noget med Colorado. Colorado? Yeah. I, <laughs> I used to live in Colorado. Eller sådan noget. Yeah. Uh, og så er der jo selvfølgelig en, der lige sådan siger, Oh, hey, oh, this guy. He knows Colorado. Yeah. Lad os komme afsted. Han er en ekspert. Han, <laughs> han, men han er også meget opfundet og Jeg kan jo ikke finde vej. jo, det kan du sagtens. Yeah. Ja, know, jeg aner ikke, hvor jeg, yeah. jeg skal. <laughs> så er, det er faktisk 100% deres egen skyld. 100%. Yeah. Men de langt de fleste af dem siger jo også, Nej. nej. Yeah. Der, der er jo kun... De, de ender med at tage afsted en gruppe på seks. Ja. Som er... Dem skal vi, lad os lige hurtigt få dem her frem. Der ja. er Alfred Packer, som er guiden. Yep. Vi har øh, Humphrey... Som er høj, har en hat på og briller, som er Matt Stone. Right, ja. Yeah. Yep. Og som er mega nederen. Ja, <laughs> han er, er rigtig ikke sjov. Nej, han er super <laughs> nederen. Han er, åh, han er svært at forklare. Ja, han er bare kogt. Altså. Ja. Så har vi Noon, som er lille, det er sådan jeg har beskrevet ham. Lille med en kopperhat. Er det ham, yeah. der er gennem knip? Ja, det er ham, der uh -huh. er utrolig gerne vil skæde uh -huh. uh -huh. det yeah. right. Han snakker med hans far, hvor han, sådan, hans far siger, du skal okay, ikke gøre det, don't do it. Og så siger han, but I gotta fuck. Yeah. <laughs> det lige præcis det, han siger. Så har vi Bill, som er mormonpræst. Som yeah. er ikke mormonpræst, men ham, som er mormon. Det var ham, der prøvede yes, at uh, get the people riled up. Yeah. Så har vi Swan, som jeg ved ikke lige rigtigt, hvad Swan laver. Men jeg tror også, han er mormon. Jeg tror, de to er vist nok mormon buddies. Og så har vi Miller, som er butcher. Det er det, jeg er ja, og, uh, og pessimist. Ja, han, yeah, det var ham, der op, oprindeligt prøvede at få the crowd til at lære være med at tage med til Utah. Og egentlig yeah. en eller anden grund... Jeg var allerede helt forklaret, hvorfor. Men af en eller anden grund... Han ja, undskyld, og en eller anden grund, så tager han med. Yeah. Og det, og ja. Og så kører de lige hurtigt igennem sådan... So, what do you do? Og så får de lige sagt højt, hvad det er. Og han siger så... Butcher. Og jeg tænker så var det sådan, skulle det være lidt omnes? Uh, so, but for a boating. Ja, det troede jeg også. Yeah, yeah. Og, det og så gør, var det slet ikke det. Nej. <laughs> Nej det kan godt de prøvede det, altså, yeah. sådan, det øh, og så bare sådan gælde lidt op. Næh. Så synger også? de alle sammen lige en uh, spredoinkl uh, reprise. Yeah. Um, og we think we know exactly what we mean <laughs> when we say it's a spredoinkl <laughs> day. And we do. <laughs> <laughs> og så vil uh, fint med, how long is this gonna take? Ja, yeah. three weeks. Ja. <laughs> ja, yeah. yeah, den skyder selvfølgelig bare. Totalt fra hoften. Jeg vil godt løbe Det Her siger de altså, det har de, de sagt højt, it's the beginning of winter. Ja. Og det er, det er en høj sol, er yeah. en yeah. summertime. Ja, okay. Men, øh, men de øh, sætter jeg afsted mod øh, Colorado. Jeg kan ikke lide, den lille by flække, Jeg har, de, jeg har det. også glemt, det ja. Men cut til fire uger senere hvor de ikke er i nærheden af Colorado. Mm. Ja. <laughs> Vi har sådan en lille fin øh, Indiana Jones-agtig kort, ja. hvor der bliver tegnet sådan en streg. Ja, som har brugt et par gange. Og, ja. det, er, og det her det er meget fint, men det er også meget, meget tydeligt, at det bare er sådan en, en, en tus, som er blevet brugt til at tegne på. Ja. Og øh, det, det, de så egentlig hurtigt finde ud af, det er, at nu er det gået fire uger. De har faktisk ikke, øh, hvad den hedder, så meget proviant tilbage, så de tager lige hen til en by. Og, øh, ja, det er, meget, det er meget opportunt, at der lige ligger en by med en kiosk og sådan nogle ting. Ja, sådan en general store. ja. Ja. Og her er der, der, der, der Jeg skal lige have et klip Fordi vi skal lige hurtigt høre det her Bare lige hvis du bare Kør på den Det er fucking Cartman Det er fucking, det er fucking Og det er det faktisk ikke Det Det Parken er også dem Men til den Der går en kvinde ud Af den General Store Så der er det mening, Det skal være hende der synger den ah, Men det er fucking Cartman okay, no. alle andre Der kommer til at se den film Der kommer de til at sænke Cartman. Det er Cartman ja, det er Cartman og det, det, det, det, det er bare meget gøj. Det er bare meget gøj. Ja, man kan virkelig... Det, det er nemt at tage sådan en tråde direkte hen til South Park. Ja, det er det virkelig. Virkelig. Altså, mm -hmm. man kan lugte... Altså, altså bare, hele vejen igennem. Den, altså, den ene, ene joke efter den anden er blevet genbrugt i South Park på et eller andet tidspunkt. Yeah. Ja, eller det i hvert fald den samme vibe, ikke? Ja. Jo. At det sådan føles som om, at det, Der er også et tidspunkt, hvor de er over i sådan en, en western... Øh, hvad hedder? Saloon. Saloon. Nej, er det i South Park. Oh. Der er et afsnit, oh, hvor de er ja. sådan en western camp. Og det lugter rigtig meget, det her også. Ja. Hvor de sådan Hvor det, det er de der skuespillere i South Park, som skuespiller alt for meget. Og så bliver det pisse super. Og der er også bare altså, sådan hele sangene og til South Park filmen, og alle de sange, der er i South Park. Og, <laughs> altså, sådan, altså, det er jo, jeg ved ikke, er, er, er mormoner meget udbredt i Colorado? Altså, altså, jeg gætter på, når de laver nabo-state til Utah, som er altså, der mange. Fordi yeah. det, det er virkelig tydeligvis noget, der er indsyret i deres yeah. øh, opvækst. Det er også noget herover, fordi det er jo den, der skrevet Book of Mormon, som yeah. er relativt kritisk. Og på, ah, en, ja, altså, på et plan. Planer, ja. Fordi det er også, de også dem, der har lavet... Ja, ja klar nok. Uh, South Park-afsnittet, uh, The, The Mormons. Og uh, de har et par afsnit om mormoner. Ja, men, hvor, hvor kan man sige, moralen af det afsnit er jo egentlig rimelig positivt stemt ja. til mormoner. Men det er i hvert fald lidt blandet. Jeg ved ikke helt, om det er altid positivt. Det er heller ikke mm. altid negativt, sådan lidt... Mormoner er lidt mærkelig. Ja, det... Det tror jeg måske er det. Det gør, Og men... det har jeg måske altid tænkt. Hvad fuck, fin, hvad fuck er de der mormoner egentlig? <laughs> Så tænker jeg. Men det er jo nu, vi får introduceret vores... Uh, skal vi kalde dem antagonister? Må det vil næsten være? Ja. Ja. Yeah. Bad guys. Det, det, er, det er ligesom vores. næsten, næsten bane, ikke? Jamen det er, Der er nogen mænd udenfor. Æ, den her stork, som kaler med Leanne. Uha. Uh this your horse? Mm. Mm. Mm -hmm. So sexy. Og det er selvfølgelig trappers. Før yes. trappers. Før trappers. Trappers. trappers. De går simpelthen rundt og fanger dyr. Altså en fin lille ting. Der er en, der har en øh, stinkdyr eller stinkdyr eller andet, som hat. Ja. Yeah. For der er googly eyes på. Det ved <laughs> <langt til. laughs> jeg ikke, om vi laver Det ved jeg ikke, om vi det gjorde jeg heller ikke. virkelig svørt mig efter herfra. <laughs> Men de har bare skin over det hele. <laughs> ja. altså, det er det, jeg forestiller mig, at Red Dead Redemption går ud på. Det er det, de laver. Det er bare fur trap. Ja, Uh, også der er Matt Stone, som Humphrey så kommer ud og bare sådan Where did you get all those little dead animals? Ja yeah. <laughs> det, det, det er hans karakter Ja, yeah, <laughs> det er det Han er bare sådan lidt dum uh, Men de har en, uh, en fin interaktion med dem Vi får etableret de her for Travis De vil lidt gerne have fingre i den her hest Leanne, undskyld mig ja, Leanne, undskyld mig Den her hest He's got a name, man He's just a horse og, uh, By the way, hvor gamle bliver heste? Er der nogen der, uh, 14 for he's had, had it since he was a young'un. Uh, 23 år gammel. She had a pretty goddamn old horse <laughs> at this point. <laughs> jeg ved ikke, tror jeg godt kan leve, ordentligt. Yeah, skal vi lige, skal, skal vi lave lige lave en, ja, uh, en, en lige quick Google-ment. Horse-age. Um. <laughs> <laughs> <laughs> but uh, but they, they, after a brief, <laughs> brief conflict, they move onward, for de skal jo nå hele vejen til, um, til Colorado. Ja, yeah, og det skal de der trappers by the way, også. Nå, no, ja, de skal også til uh, uh, yeah. <laughs> Colorado. Et uh, sted det sted uh, uh, 25 5, 25 ja. Så 23 uh, uh, uh. Cool uh, de får også lige at vide Og oh, hvis I bevæger den vej Så pas lige på Der er en kyklop Nå ja Ja Det er rigtigt Og uh, det, yeah, det kommer vi til For det er foreshadowing Eller ikke rigtigt yeah. Det er bare straight up uh, Hvorfor er der en kyklop? kan måske spørge, det er jo faktisk fordi, at den her film er oprindeligt skrevet som, som en Odysse, som Odysse. Og det er faktisk, ser man også. Øh, Hvad? Hvorfor en film er det, man ellers ser i, det i? Nej, nej, det, det kommer også senere i den her, fordi der sidder Bell, måske husker du det, og sidder han og læser Odysseen. Ah. Ah, right, så der er to ting Der er en køklop, og så er der en, der læser Odyssey Ja <laughs> Det er ikke fordi, de sådan sejler vildt meget eller noget. <laughs> Nej Der er en mega eller, Altså, Der er en kæmpe flåder Der, er, der, er, der er, uh, to, to flåder Undskyld, jeg vil lige ved uh. Yo Brother der There Som også er uh, baseret på Odyssey <laughs> Der sejler de, ja. der sejler de <laughs> ikke Nej. synderligt meget Det er rigtigt Vi kommer meget på tog Ja, det er lidt det samme. Yeah. Rejser. Altså, det rejsen ja, er jo det nok rejsen. det vigtige. Så over all the way art thou, det vil sige, so, at det er faktisk en uviselig remake af uh, Cannibal the Musical. Ja, for det er begge to odysseer. Stolen the idea, man mother fucker. Hvad med Castaway? What? Jeg kan også kalde Sss. lidt en odysse. Hold nu kæft Hold nu kæft den. K. Wilson K. Kloppen Det er hans K. Men de skal uh, i hvert fald De, de skal jo synge lidt og nu er, Fordi vi skal jo lige have deres motivation på plads Det er jo en Ja, det er rigtigt øhm, Og de synger øh, <laughs> Ej, husk, Der er lige en replik først og det, skal skal? Vi, det, det er bare Der kommer en replik som er I always wanted to go to Salt Lake City The women there is just so Mormon? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mm. <Yeah. laughs> Og så starter den her uh, fine lille sang Som hedder That's all he's asking for And all I'm asking for well, sorry. So I'm asking for yeah. I know that there's more to life than women I just can't seem to figure out what else there is I don't need it every night Every morning it'd be just fine A little sex that's all I'm asking for That's all I'm asking for That's all he's asking for i test. A den her sang, de skifter sådan, de har lidt et værdsværd, yep. øh, de her øh, gutter, for sådan lige at sige, det er det her, vi så gerne vil gøre, når det er, vi finder guldet. Yeah. Ja. Alt det her. mormonerne vil naturligvis ikke være rige for dem selv, de vil være rige øh, for oh. Gud, for kirken. Right. For deres mm -hmm. kirke. Ham, den lille, der er lidelig, han vil bare gerne... Knip. Knip. Æ, og Alfred Packer han bare kan bygge en range til hans øh, dag, øh, hest Undskyld uh, mig. <laughs> til Liane <laughs> ja, til for Liane ikke øh. en hest det er ikke bare en hest i mm. hvert fald kunstfilm med sit vægt øh, hvad hedder det håndværksmæssigt. håndværksmæssigt tak Christian min min, min kære partner <laughs> Æm, der der er den ikke i den yberste klasse pa partners in life life life partners Bud Buddies, som de kalder det i Ja, nej, det er den godt nok jeg bliver lige nødt til at rewind en like smule. Yeah. For der er en setup til en joke i, hvad um, den der kiosk. Det er no. Matt Stone. <laughs> Matt Stones karakter der køber... They've got fudge! <laughs> for real. De laver <laughs> et setup til en joke, der først får payoff, sådan... En halv time, ja, halv time senere, senere ind i filmet. <laughs> for one line of joke. Exactly. kan yeah. Vi uh, uh, uh, kommer til den, men uh, yeah, it's, it's not gonna be worth it. <laughs> jo, okay, <laughs> yeah. ja, det er jo 100% <laughs> worth it. Oh god. Okay, de synger den her færdig, de falder ned grinende. <laughs> de har det så godt. De har det så godt. Kigger væk. Leanne is missing. Leanne is missing. Mm -hmm. She's gone. She's gone. Disappear like the wind. Og hun er tilfældigvis gået lidt i den retning, som de også selv skal i, så altså... Og han, han går og pifter efter hende, som lyder i noget retning af... Yeah. <laughs> og, og, <Yeah! laughs> og de går, og så står han sådan og siger, «We're friends!» And friends don't just take off, og så iskoldt er der nogen, der bare sådan kommenterer, det er bare sådan, watch out for that bear trap, løs, og så så der efter, the longest protracted joke kommer, hvor de en efter en prøver at få den her bear trap af, just, yes. Just, let me do this, <laughs> no, no, I'm just gonna, just, <laughs> and that just repeats over and over. Men hvem er det på, er det på Butcher Man? Nej, det er på Bill. Det er på Bill, ja. Yeah. Det er på Bill. Det er på Bill. Dipper yeah. Dipper yeah. bill. Man. Ja. Yeah. Nice, nice and friendly yeah. warm bill. Yeah. Og han skriger også sådan. ah, Og så kan du høre i baggrunden spydøgn. Yeah. <laughs> <laughs> ja, det er tilfældigt, det, de det er virkelig bare skidt på de der 100.000. De har ikke tænkt, at vi den bedste film i verden. De har tænkt, uh, at ja. altså, fuck det. <laughs> <laughs> men, de, ja, men de er alle sammen enige om, at den der Bear Trap var selvfølgelig blevet uh, placeret der af The Trappers. The First -trappers. Trappers. Det er det, de gør. Ja. Men de går videre, fordi vi skal ikke bruge det her til så meget, så vi går videre til The Green River. Nej, på trods af, at han lige har fået en kæmpe stor uh, bjørnesaks, om hans, han en ben, så han sådan rimelig... Ja, han går faktisk meget fint. He, går he meget walks fint. it ja. off, men police. han får noget betændt. Altså. Ja, ja, det, der, der bliver payoff på det. Ja. It is foreboding. Chekhov's gun was not in vain. De kommer til den her flod, og så spørger de sådan, hvor dybt er der? Og det er ja, en fucking stor flod, ikke? <laughs> okay. Okay. så, så set-up-joken er, de skal finde ud af, hvor dybt der er, som, som man gør i alle film, når der er en kløft, eller en ravine, eller et stort hul foran, <laughs> så tager de en eller anden sten, gaster ned, og så hører man efter, hvor lang tid det tager, for den rammer. Okay. Yeah. Så, så uh, Trey Parkers karakter, uh, Alfred Blunch. Packer, yeah. kaster en sten ned i floden, <laughs> som siger, <laughs> plop, plop, <laughs> after which nothing happens. Yeah. Og så står de bare sådan lidt af <laughs> Why? Altså, what? <laughs> det, jeg tror, det er det her, vi bliver nødt til at sige. Så på trods af, at den her film oprigtigt ikke er, er frygtelig godt lavet, og joesene er tydeligvis noget, der er skrevet af college dudes. Ja. Kan han ikke Er det sjovt nogle af de her ting, som der er? Det, fordi det er så dumt. Ja, og de, de st står også ja. bare alle sammen og kigger på den og få en sten Og ad Bagefter på packaging. <laughs> Hvorfor fuck <laver> det? <laughs> <Ja. laughs> Men det er også lidt som om, de forventer, at der sker noget. Ja. Ja. <laughs> så de falder også lidt for den. Men de, de besøgte for, at den eneste måde, de kan komme over på, det er ved at vand ud i søen yeah. og holde sig tæt på hinanden, Fordi hvis en glider, så kan de andre fange ham. Præcis. Og lige sådan de også bare går ud i, i floden, så er det også bare, this is gonna suck. <laughs> <Ja>. <laughs> og de fejler i stor stil. De bliver taget rigtig meget med strømmen og falder langt, langt ned ja, af den her flod. Som også bliver visualiseret på øh, Indiana Jones er. Ja. Præcis. Så det ser ud, som om de faldede ja. Eller flyt flødet. Flødet. Ja, yeah, flødet. 400 <laughs> kilometer ned. Øh, så, og de kommer endelig øh, op til bredden, og så er de sådan, I think we lost Humphrey. Og så er bare i øh, baggrunden, good! <laughs> <laughs> de var fucking alle sammen. <laughs> But they didn't lose Humphrey. <laughs> <laughs> ja, nej. Æh, og, og de er alle sammen øh, og øh, kold og sådan noget, så de beslutter sig for, at de vil da øh, de <laughs> lægge... De smider alt tøjet og lægger sig tæt sammen, to og to, omkring et, øh, et bål naked? Nej, fordi de har alle sammen charme klud på. Ej, det er fucking godt. Uh, uh, yeah. de så så, de så alle sammen nøgne med charme klud. Og, og, og det er sådan at det er lidt, det er lidt det er lidt weird, sådan at to og to op ad hinanden. Hvor til ham? Hvad hedder, den, hvad hedder den lille fyr? Øh, uh, noon. Ja, no, mm -hmm. I just I just picture him as a as a buxom young woman, a tall, blonde. No. <laughs> <Yeah! laughs> <laughs> Omilla oh, the butcher, der passer, rejser fuck nej. Yeah. <laughs> Uh, og det, og det er så her, og det så her, at uh, Matt Stones tidligere uh, They've got Fudge joke for pay off efter sangen. Efter når no, det, det er efter ligesom, sangen, nej det er lige efter sangen. Fordi at uh, vi skal lige først de alle sammen kigger when I, på ah, right, When de, I was on top of you. Ja, lige præcis det. De, de kigger alle sammen man. på Trey Parker og uh, uh, er sådan helt Oh you really miss Leanne. Og, um, Honestly, I don't, said, don't you worry, there are plenty of other horses in the world. I don't want another one. I said, cue, Carely little song. She'll never know what she meant to me. Whenever I was with her, I was always as gentle as I could be. Don't know why, but she's gone away And I'll just have to stand on my own to live. Og det var så den, den ene af de to kærlighedssange, der er nede i, øh, i den, tror jeg. ja Jeg tror, vi snakker også lige vores øh, The Stout Producer. Eh, producer. Øh, reporter. Ja, hun får har os os lige, os lige en. For os øh, os lige. Øh, og vi skal måske, jeg synes lige, vi skal omkring, hvad der, er, der sker under den her sang. For I, der er jo, altså, for det første så er det også den smukkeste kærlighedssang mellem mand og hest siden Anders Maddelsen. Før, før, før Anders Maddelsen. Før Anders Maddesen, ja. er det jo faktisk også, ja. Det er sådan en Men... Under den her sang, så kører vi sådan, nærmest en powerpoint-montage fra, hvor de var barn til voksne, og de rider på engen, og det hele er rosenrødt, okay, ja, ja. og mm -hmm. ej, det er, det er lige, lige gusten nok. Altså, hvis jeg havde lavet den her film efter Team America, så tror jeg også, der havde været nogen af joke. Ja, ja, ja. det havde der helt sikkert været. Der havde flere sex jokes. Ja, det tror jeg også. Altså, men de når lige at få, uh, få smidt en, en, uh, en gay joke ind. Ja. Øh, så altså, slutter, altså, slutter sangen. Ja og Humphrey, der er pænt spørger Packer, om han lyst til noget fudge, hvilket jo så kommer ud som fudge-packer. Uh, en okay. joke, som de igen også bruger i uh, South Park. South Park. Yeah. Sådan i stik. Stik. Ja, sådan en stor Men de, uh, de rejser videre, og... Uh... Nej, okay. Jeg har lige en enkelt lille bitte ting, for jeg er et spørgsmål, som sådan, Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal lægge det. Nu tager jeg det nemlig nu, for okay, okay, vi kommer okay, lige okay. lige tilbage til fængselscellen. Nå, er det rigtigt, vi skal... Øh, og der ja. sker ikke rigtig så meget der. Nej. Øh, fordi det er jo selvfølgelig Packer, der fortæller alt det her til hende her, Ligger I mærke til, hvad det er, Alfred Packer han laver i alle de der fængselscener? Ja, ja altså en halvvej... han er i han med at bygge et hus ja. Ja. ud af øh, træklodser, tre altså, altså sådan et lille øh, legetøjshus. Ja. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge om, ved I hvorfor? Nej. Øh, det lille scenes... Nej, det er simpelthen på baggrund af, at det var faktisk det, Alfred Packer, han gjorde i sin fængselstid, i virkeligheden. Han sad og samlede dukkehuse og lavede dukkehuse fra bunden af at sætte stykker sammen, som de omtaler på det her kommentarspor. Så sådan... Altså, vi gik meget mere op i, hvad der var sådan facts, frem for, om det overhovedet giver mening. Ja, ja, det giver ingen mening. <laughs> det ja, jeg, jeg var overvist, om at at det var en throwaway joke, som de bare ikke lige helt fik implementeret ja, ja, ja, nej, nej. eller sådan noget. Ja, ja, jeg regnede med, at det var sådan, at de build-up til sin joke. Det var den eneste sådan ja. set op, som de blev ved med at sætte op. Ja, jeg tror, altså. i, i mit hoved, så ville joken sådan være et eller andet med, at, at bygningen af det der lege legehus eskalerede mere og mere, indtil han til sidst sad med sådan et eller kæmpe sprawling mansion eller et eller andet, som man har bygget af tandstikker eller sådan noget ja. fis. Men, men der skete bare ikke noget. Nej, Han sad bare, bare bygget et lille billede ting. det facts, ja. som de bare <laughs> Ja, for vil <laughs> <Så er> bare... <laughs> Ja, men vi, er, men vi hopper lige frem og tilbage men, til den der rammehistorie, ja. som er uh, The Court Case og uh, uh, The Jail, hvor yeah. vores reporter hun, uh, interviewer ham. Yes. Yeah. Ja, og vi ser hende. Trods, eller jeg ved ikke, om vi ser hende Trods dårligt skuespil Men måske Jeg ved det ikke ja. Men jeg tror pointen er At hun begynder at tro på ham Og falde lidt for ham Ja Altså Skal vi ikke, måske sige Der er ikke nogen, der spiller Fremragende <går> Godt I den her Nej, Nej. faktisk Nuen er nok den, der er bedst Ja ham der, Han vil bare gerne knip Og det gør han Han, han gør det overbevisende han, han Jeg synes, han virker som en lille knægt Der bare har lyst til at Tage til Colorado For at møde en masse damer Ja og get his bang on. Ja. Yeah. Uh, vi hopper tilbage. De, uh, de har lige sagt, at, uh, inden at nu krydser de ikke flere floder for der er slet ikke flere floder i Colorado. Ja. Colorado! til, at de går the Colorado. plask <laughs> våde gennem det hele og brokker sig over. De nu fucking gået igennem to fucking flode, <laughs> floder mere. <laughs> <laughs> so, <laughs> well, and, try, but it didn't used to be that big Og alt deres tøj Drypper med vand Og er sådan en vejst de slod med hatten Så bare som der er nogen der står med sådan et, yeah, yeah. en vanddunk hmm. og sprøjter vand ud igennem hatten I, i, i, i hvert fald sådan 3-4 minutter efter den scene Har de stadigvæk vand i hatten Og så kommer vi til Øh The ancients Nogen Indiana. Yeah the This This scene is so bloody racist Yeah, yeah, yeah. Jeg er ikke yeah. om det er racistisk. <laughs> Men vi kommer til <laughs> ja, det tvivl. punkt, der er racist. Fordi det, det her, vi kommer indtil videre har filmen været ret sort ikke. Ja. Yeah. Sort humor. Det har været sådan, det, det var meget kogt og sådan lidt But still pretty, you know, basic. Det er yeah. stadigvæk rigtig forståelig humor. De joke om at floden, de øh, kan at de kan skal gå over floden, mm -hmm. og så går de ud i floden, og så bliver de trukket midt. Ja, yeah. ha haha. Uh, subversion. Colorado floden, en af de største floder i USA, er Lille Bitte. Den havde de lige glemt. Ha, ha, ha. Men nu, nu, kommer de til nogle indianere. Og det, og, det, og det første man kigger på, det første man tænker når man ser de indianer, er, de er ikke indianske. De ser, Det ser jo ret rættsialetiske ud, fordi det er to japanere. <laughs> ja, og de snakker japansk. De snakker ikke, ja, okay. de, de snakker ikke indianer. Der er fucking to japanere, der møder dem. Meldermærket, mærket, I skal, I skal få jer, øh, en, altså japanere, men klædt ud som, som indianer. indianer. Ja, ja. ja, det er cosplayer. Ja. cosplayer indianer <laughs> ja. Og det er også på samme tidspunkt, at hele den her gruppe, som vi følger også, sådan, ligner ikke indianere. Og de er sådan, Ja, fordi de bliver så øh, taget med til The Indian Camp, Ja, det synes der deres äh, chief, han kan godt snakke engelsk. Ja, ja, han kan tale engelsk. Øh, okay, og der er, der er lige nogle enkelte ting her. Så øh, for det første, Matt Stones karakter her i, han, øh, han kan godt, øh, hvad den hedder, ja, han, forstå. Han, han påstår, han lader os om, at han kan tale In yeah. <laughs> øh, Og det her, jeg kan faktisk ikke finde ud af, er det... Uh, hvad den hedder Det er japansk der bliver snakket ja, ja, Det, det er, er Trey Parker det Der er, har adiøjet det, det er dobbelt det, det bagefter delvist det, det er nogle af dem Men meget af det er Trey Parker Der har dobbelt flydende japansk Over Japaner. Presumably Japanese people Ja Jeg er i ret sikker på At ham der er chieften Han er japansk Ja ja, ja. Han, han taler synes, også japansk uh, Det tror jeg ikke du har <laughs> øhm, jeg, jeg vil gerne komme til lige jeg har, okay. jeg har tænkt omkring de to. Lad os lige tage okay. først. Fordi det, øh, hvad den er, Trey Parker, øh, hvad den hedder Doppler ja. på japansk, det er, han siger på japansk. You're really stupid. This is a fucking dumb movie, and I hate you. <laughs> <Yeah>. <laughs> og, øh, og Matt Stone, som oversætter det her, han laver lidt faktisk noget tegnesprogstil bagefter, ja. hvilket er rent faktisk tegnesprog for øh, Jesus Christ is dead. <laughs> <laughs> det var fyldt med total åndsvæk. Yeah. De, øhm, de her to Asialer Ja, indialene Når vi kommer tilbage til The Campinger okay? Jeg tror, all in all Er der måske fire Asian people Som bare bliver den Filmet sådan, at det ligner At der er flere af dem rundt omkring <hæv> <Yeah. laughs> right. Det var nogle studerende, de havde mødt To dage før, de ja. skulle ud optage Den her <hæv> <Ja>. scene, <hæv> sådan lige til at fylde det op med Uh, ham, der spiller, um, nu skal vi se, uh, han, ha, nej, ikke ham, der spiller Chief, uh, uh -huh. Han der spiller sådan sidekick der, han var en udvekslingsstuderende uh -huh. uh, fra deres universitet, og ham, der spiller Chief, han var en local sushi-owner, <laughs> <Yeah. laughs> og de sagde, <laughs> okay. som, som de, sagde, de to, altså sagde, vi spurgte ham delvist, fordi at, så var de ret sikre på, at de kunne få gratis sushi for life. Ja, det bliver der lige et stykke tid. Ja, de bliver en bliver noget tid. Ja. Ja, og, og der siger de selvfølgelig også, fordi at øh, de her... Jeg kan selvfølgelig kalde dem indianer. Det er sådan lidt svært. Nå, de her indianere, de spørger sig, who are you assholes? Øh, ja. Og så, øh, we'll take you to other assholes. Ja. Og de andre assholes, der selvfølgelig er, ja, det er the fur trappers, ja. som også holder til i den her lejr. Ja, okay. yeah. og de hænger alle sammen ud i den her lejr, fordi de er gået pisse langt, og de er pisse trætte, og de har brug for noget mad, og de har brug for noget shelter. Og så får de at vide vores hovedpersoner af både øh, indianerne, japanerne og øh, The Trappers, at øh, det der med at gå videre, det skulle sgu nok være en ret dårlig idé, fordi vinter er lige rundt om hjørnet. Yeah. Og hvis de går videre, der er storm coming, siger de også. Så, yeah. jeg så øh, det der med at gå videre, det er en pisse dårlig idé. Yep. Og, og Cyclops. Og der er en Cyclops. Yeah. For lige at øh, sprinkle lidt on top med Odyssey'en. Jeg, jeg skal bare lige høre, øh, hopper vi lidt igen over The Trappers Zone? Vi skal Nå, lide. nej, nej, ej, vi skal lige... Lad os lige... Skal vi have et, et, et, ud, et udsnit af den? Ja, lad os lige... Lad os, øh, fordi det er når de så møder The Trappers igen, så, så kommer der lige en lille håndgermen, inden at det udvikler sig til en fin lille sang, som tra uh, The Trappers har. I can brave the nastiest weather. weather. Even if it's below. below. My pa was an elephant, but that's irrelevant. My mom was an Eskimo. I eat rabbits' heads for breakfast, breakfast. With beaver butt on the side. Inside. My mind's magnificent, my body no different, and I'm full of trapper friho og så kommer der den mærkeligste joke. I den. Den er ikke, altså, det er ikke en mærkelig joke, for så vil den er nok meget sjov, hvis du forstår den, men det er en utroligt lille udsnit af befolkningen, der forstår den. Yeah. Til uh, de, allersidst laver de 60 dem i afslutningen på sangen, og, og en af dem synger falsk, hvor til den modsatte gruppe, så siger, that's horrible, yes, you sang the wrong key, som så udlever til en utrolig lang, Joke om tonarter. Og, og hvad der havde været den rigtige toneart at synge på det borkindelige tidspunkt. Ja, og de bruger rigtig mange tekniske termer. Som... Ja, ja, som er, som er fuldstændig legit. <laughs> uh, det, det handler om, hvad for en, hvad for en tone, der ligger uh, i, i forhold til en bestemt uh, akkord. Uh... Right, jeg vil, jeg vil også sige, at det var en af de jokes, som jeg synes var pisse sjovt, men ikke forstod. Ja, <laughs> ja det <er laughs> og jeg stålede på, på, at det var mega legit. <laughs> ja, det var, det var fuldstændig, fuldstændig <laughs> legit, uh, og den burde. De, jeg tror i hvert fald et minut på bare at køre ud af, og spitball, og okay. altså, virkelig spitball øh, frem og tilbage. Øhm, og den fører ikke rigtig nogen vej andet end at de lige skal vise for nær musik, og er. Og den afsluttes øh, ved, at for Parker, han går over og ser, at de har en feedback fra lige. Yeah. Dam. Så dum. det Det var lige bedre end. din, ja. vil jeg bare lige sige. Ja. Ja. Nej. Bedre. Ah. Mere dramatisk ja, okay. Vi cutter tilbage til virkeligheden For nu kommer vi lige hen til courthouse Og der sker <laughs> ikke så, så meget <laughs> ja. andet end lad, lad os lige sætte den er virkelighed court. bare lige ind Kende i <laughs> <laughs> Æ, Fordi øh, Jeg har lige To ting i hvert fald Æ, For det første Ham der spiller The Judge ja. Er Trey Parkers far Randy oh my no god! Oh my. Okay undskyld Hvad hedder han Randy? Han hedder Randy Ej hvor grineren. Alex, vil du forklare, hvorfor det griner Det er han fordi at, øh, hvem er det? Stans. At, Stans, Stans far i South Park hedder Randy. Og Randy er en kæmpe stor rolle i South Park, faktisk. Og han bliver, og bliver større og større. Den ja. mest retarderet karakter i hele S South Park. Sindssygt dum. Men meget kærlig og meget øh, nem at holde af. Ja. Lover. Nogle gange. Ja. It's... Andre gange ikke så meget. Altså, han er lord i <laughs> e, et afsnit. Han er lordy. Lordy. Lordy, lordy. lordy. Men øh, skal vi også blive enige om, at han ikke havde lært de replikker, øh, Nej, han sidder der? og det er der faktisk en god grund til. Det for det, altså, for det første han er han ikke skuespiller, det er en god grund. Ja. Grund nummer to, det er, at de bruger faktisk den originale transskription af retssagen omkring Alfred Packers, som han læser op. Right. <laughs> Så han okay. sidder seriøst bare har fået... Sådan... <laughs> ja, fordi han... han, han blad... Jeg ved, jeg mig bare. Han bladrer utrolig mange gange, øh, til betragtning af, hvor lidt han reelt siger, Uh, og slutter selvfølgelig af med uh, You will be hung by the neck Until you die Die Die Derudover så påstår de også Jeg siger påstår Fordi det kan ikke helt sådan, Det virker ikke som om der er nogen beviser At uh, det er filmet i det samme Sådan courtroom Som ah, Alfred Packer også blev ah, uh, Dømt i Jeg kan godt forestille mig At det faktisk er rigtigt yeah. i Colorado er sikkert sådan noget, Et sted hvor der ikke sker noget vi skal allerede videre lidt til den næste sang, fordi at Polly Pry, hun sidder på en trappe og øh, prøver at skrive den her historie om Alfred Packer ned. Right. Og hun kan bare ikke forstå, hvordan den her søde, rare, dejlige, skønne mand, han kunne gøre de her forfærdelige ting, som at spise alle sine medmennesker. Ja. right. Og der må jeg nok... Der, ja, den, den hoppede jeg skulle lidt over, den her sang. Den var godt nok... På, oh, det God, På det tidspunkt, de havde kommentarer er de blevet ret fulde. Uh, så der brokker de sig gevaldigt over, at hvis fucking Sting havde skrevet den her sang, så havde det været et masterpiece. Men nu hvor Sting ikke har skrevet den, så er det ikke noget særligt. <laughs> så fuck Sting. <laughs> Let's go this side of me. Why should I Smukt, smukt, smukt, smukt. Uanset hvad Roma yeah. siger. Og fuck sting. Yeah. Jeg synes heller ikke rigtigt, det lyder som en stingsang. Nej, jeg ved øh, det. Var, jeg det jeg ikke. Nej. Polly ville gerne have mere at vide, <laughs> så hun tager tilbage til Alfred Packer ja. og øh, spørger ind og... Øh, og ja, der, der, der begynder vi meget, meget klart netop for fornemme, også efter den her sang, at hun har the huts for ham. Yeah. Øh, ja. She's go han, for the packer. Og han, yeah. og han går fra, fra at sige, nej, jeg vil ikke fortælle mere, til sådan, oh, you wanna know what's happened. Og så fortæller <laughs> han glædeligt videre. Ja, ja. ja. <coughs> Jeg starter med, at jeg ikke har lyst til at sige noget. Af ja. en eller anden grund. Ja. Og så ja, nu har han en Og nu har han faktisk næsten bygget sit hus færdigt. Ja. Hvad øh... må det betyder? Men det betyder ikke en skid, <laughs> for det jeg er. bare <laughs> <en ting. laughs> Der er ikke noget for shadowing der. Øhm, er, det, er det nu, vi møder uh, The Cyclops? Mm, øh, ja, det jeg tror lige, uh, jeg vil lige hurtigt at etablere en enkelt ting inden. Det er, at uh, de <laughs> er i gang med at lære Tai Chi. Karate. Ej, karate. Ja, men de gør det i Tai Chi-tempo. Det gør man også på karate. ja. Ja, det er... Bullshit. End <laughs> and martial arts. De bliver I, der et par dage. Dag. De bliver der lidt mere en et de bliver der et stykke tid. Ja. Og hey, uh, Packer han lærer noget karate. De får at vide, at trappes, er gået. Og mm -hmm. vi får lige fornemmet, at der er nogle tensions i den her gruppe. Ah, yeah. de, de er lidt yeah. uenige om, hvad de, hvad, hvad de skal gøre nu. Yeah. Øh, så de går... Men, men, men de går, fordi at Alfred de, Packer gerne vil gå. Ja, de går fordi The Trappers have left. Ja. Yeah. Og han vil jo gerne øh, Følge. gå efter dem, fordi Følge. de har Alien med al sandsynlighed. Det er ja. i hvert fald det, han tænker. Han har tænkt på, de har Alien. Og han tænker, de har taget hende, ikke? Jeg ja. har ja, stjålet hende fra. Jo, jo. Så Og øh, øh, de følger efter. De går også jævnt fucking forkert. Har de, har de, yeah. de været ved The Grand Canyon endnu? Nej. Nej, no. fordi der, der er en rimelig stor joke om, at de ignorerer jo til The Grand, grand Canyon. Hvor til, der siger, let's just go around, it can't be that big. <laughs> <Yeah. Well>. uh, <laughs> de går i hvert fald en totalt forkert vej, yep. og der møder de så the Cyclops. The Cyclops. Ja, ja. Nu, er de, nu er de på vej helt væk. De var på vej i den rigtige retning i stykke tid, faktisk. Ja, og nu har de, de uh, drejet helt væk. Helt gået, mand. I stedet for at gå, uh, hvad er det? Nordøst. Nord ja. ja. så, så går de nu syd sydvest. Så de går rigtig meget den forkerte retning. Yep. Øhm. De, Jep. Jeg ved ikke, om vi skal bruge den her køklop til. Nej, han dukker bare op. Og op. Okay, hvad sker der med hans øje? Hans er bøjder? det er, klamt? er det sådan en pas? Ja, ja, ja. ja, det er vildt klamt. Altså, så så er jo bare en dude, fordi de har puttet noget make-up over det ene øje. Og så altså, ja. squirtet noget ud igennem sådan ja. og... og så squirtet det yeah. rigtig meget. Det er faktisk ret gross. Det er, bare, det er faktisk <laughs> det eneste <laughs> sted, med det er, really sådan den. det er super gross. Det er pretty nasty. <laughs> og så bliver de ved med at sprøjte på meget sådan pus. Ja. Er you looking at my eye? Are you looking at my okay. eye? Og det er det første og eneste, jeg <laughs> <det han> siger. ja <laughs> yeah. yeah, uh, Nej, og så. Øh, for det grund, af, han jagter dem, det er fordi de ikke er Southern Boys. Nå oh, ja, fordi en uh, uh, uh, uh, uh, uh, union soldier did this to my eyes. Are you union soldiers? Og så siger de alle sammen på det mest gebrokne sydstates de overhovedet kan. Ja. Yeah. No. no. <laughs> og så er der en af dem, der kalder ham en yankee. Og så går det også right. Og Men så, så jæger ja, han jeg dem i cirka 12 sekunder, og så er de væk fra ham. Ja. Yeah. Men nu er de fadild. Ja. Yeah. <laughs> fordi nu er de oppe i... Ja, endnu mere uh, fadild. Nu er de oppe i the Rocky Mountains. Ja. Yeah. Er det The Rocky Mountains? Det må det vel være, det er Colorado. Okay, det næste segment har der griner, jeg altså. Rå, meget. Hvad, hvad er så råkkermeget. Hvad det? Det er fordi, at nu kommer at de går gennem sneen, det her, det er ret hårdt. Og så sworn, han begynder sådan, Ej, drenge, vi oh, kan da bare, bare ikke være i et <laughs> dårligt humør oh. her. Fordi jeg ved godt, hvad vi skal gøre. Hvad er det, vi skal gøre? Do you wanna build a snowman? Rune, <laughs> hold kæft. <laughs> Q-song. Ja. Jeg skulle faktisk lige ned for Rune efter anden <laughs> ja, Er det godt? Men, men sang for helvede. Ah. And maybe we'll all get really sick, and maybe we'll all die, so let's build a snowman we can Beowulf happy so snowman, den yeah, I'll Jeg synes, det her er fucking sjovt. <laughs> <laughs> <laughs> Og det kommer, så altså jeg, jeg, jeg læste lidt som om at det skulle være. Øh, er det Bill... Bill. Er det ikke Bill, der er sådan en gang? Nej, det... det er Swan. Åh, oh, han skal have Jeg føler lidt, at det er Swan, der øh, kører ud i sådan noget fiberstrøm, øh, <laughs> ja, hvor han bare... Yeah. Fordi det, på det tidspunkt får vi også at vide, at hans, øh, er, det der bear trap, der har... Øh, øh, Nogget hans ben. Ja. Bill's ben. Madik, så... Nej, Swan er ham der er øh, buddies med right. Bill, han har fået. Øh, jeg tror det var, okay, jeg tror det var Bill der sangen her. Jeg er ret sikker på det er Swan, men øh, men Bill han er i hvert fald ved, der er ved at gå ret grund betalende i hans spen. Yeah, it's pretty gross. <laughs> The Butcher, han øh, foreslår, at øh, den eneste måde, de, altså, de, de har ikke noget at spise. De er løbet tør for alt mad. De ja. er nødt til at æde deres sko, fordi <laughs> det saltede læder kan sådan, godt øh, fylde godt Men i deres mave. Er det ikke ja. en ting? Fordi jeg synes jeg har hørt det mange gange før, at man spiser sko. Det er ligegyldigt. Jamen, jeg Hvorfor tror... hører du, at folk... Nej nej nej, nej, nej, nej, nej. There is, there is, there is yeah. the logic to this. Fordi, er det ikke det der... Altså, det var for dengang, hvor, hvor de rent faktisk blev af, af at... hårdt skin og læder. Yeah. Ja. Så ådede man sin egen sko. Ja, det jeg synes i hvert fald, jeg har hørt det flere gange, Ikke når man taber vedmål. Nej. Mm, ja. Det er at spise med sin egen hat. Også det, ja. Nej, ja. nej, det er at spise med sin egen hat. Ja. Hvis man spiser sin egen sko, så er det fordi, okay. man er ved at øh, dø af sult. Werner Herzog ud sin egen sko, fordi han tabte et vedmål. Ja, men han er hardcore. Han er hardcore. Ja, er det, er spise, det, er, det er noget... Hvad? Han er ikke død endnu. Nej, godt nok. Okay. <laughs> jeg tror, men, det er. Men, <laughs> <laughs> ja. okay, fordi jeg kan se, at min timeline er lige for lidt op her, Has anybody died yet? Nej, for det kommer godt. vi til nu godt, godt, godt. Fordi uh, det næste der så sker Det er at uh, stemningen er lidt deprimeret Og Swan kommer hen og siger I know what to do Let's build a snowman da, da, da, da, da. Og så bliver han skudt lige i hovedet right, right, han bliver skudt. Ja. Og det er derfor at Han bliver nemlig skudt af Bill ah. oh. Fordi ah. det er Bill Der nu udvikler sig til en straight up psycho ja, Han bliver ja, lidt cray øh, ja. ja. Så han dør Uh, og så laver de en kæmpefejr, og så sidder de og hygger sig look, og snakker even in death, he is happy. It looks like he's singing. Ja, der er så er det bare close-up på ham med et kæmpe stedt hul uh, der hovedet. Tiny smile. Smile. Yeah. Og de sådan sidder og snakker om, oh, har du om, har du hørt om den her anden gruppe, som, uh, som beslutter sig for, at uh, de åd hinanden for overlev, overleve. over på det døde mm, mm. Det er really shit. var sådan, what part of him do you want to eat first? Mm. Right. <laughs> Er det her, de beslutter sig for at spise ham? Ja, de spiser ham. Ja, de spiser ham. Ja. De prøver for Butchop til at gøre det, men han er sådan, oh, I can't do it. Og, og gør det så alligevel. Og gør det alligevel. Ja. Og okay, øh, Packer, han spiser noget uh, råt kød, og så øh, brækker han sig, og så besvimer han, og så får han en drømmesekvens, hvor han har iført nogle øh, lyserøde tights med en monster dawn, gennem derinde yep. <laughs> Hvor han øh, ballet kæmper mod en fur trapper med hvide tights. Ja. En sekvens, som er totalt ligegyldig og varelig i sådan lidt under et minut. Ja, ja den er, det den er meget syret og meget uh, out of nowhere. Øh, men, og er også ligegyldig, så lad os, lad os hoppe over den. Øh, vi kommer tilbage. Og så siger han, jeg ved lige præcis, hvor vi er. Jeg ved lige præcis, hvordan vi kommer tilbage. Jeg skal bare lige gå sådan op på bjergetoppen, fordi så kan jeg se, hvor vi er. Ja. Øh, og så de Nej, andre. Øh, øh, øh, Der mangler lige først Fordi der igen Endnu en spedøjnkel Fordi der kommer der også Nå, et, ja. et Bill og, og Humphrey det slås Og hvor de sådan står He's gone so mad He's lost his spedøjnkel ja. Ja, ja. Men så han siger øh, Lad os bare gå op på bjergtoppen, Så kan vi finde ud af Hvor vi er Så siger de andre ja, vi, vi gider faktisk ikke en skid Vi er ved at dø Yeah. jeg gider ikke det der, det der at Du siger til det pisse lort Og du har ikke gjort noget godt for os Du har følt os på at Præcis. Så lad os og bare når, blive Og de når også lige at spørge Måske vi skulle sacrifice somebody yeah. <laughs> Ja Og så tænker Trip, eh, Juan Schwartz så tænker Alfred Packersen Fuck this I'm out eh, Og så siger han Jeg går bare alene op på Biertop uh -huh. Så fucker han af Vi ser igen på Indiana Jones Og han går en total retardovej Ja yeah. yep. <laughs> Så kommer han tilbage. Kom han tilbage Så er alle døde På den her Bill, Bill. The Mormon man. er ha happy, happy Mormon man. Uh, han har skudt dem alle sammen. Han er nu i gang med at uh, samle dem for at gøre klar til at tilberede dem. Han, uh, han har bare tænkt sig at æde dem, fordi så kan de uh, faktisk overleve helt til sommer. Ja, <laughs> yeah, så er det masser af mad jo. Yeah, jeg ved ikke, hvorfor han synes, det er en sjov joke. De <laughs> det er, det er fordi han har Mormon Madness. Det er, han Der er fra The Mormon Madness. Og Adolf Packer Chokeret med hans, med, med Trey Parker store øjne. Ja. Yep. Og han er en god skuespiller, så når han har store øjne, så er det, han ser meget overomblivet. Og Bill siger, at det var bare i self-defense. Right. Obviously. Og han siger, you know what, Bill? I, I, I think you really lost it, and I don't think you've really killed them all in self-defense either. You just killed them. And I'm telling... <laughs> Right. Because <laughs> he is not only a stupid man, he is also <laughs> a stupid man. Og så, <laughs> så er der et final showdown, og jeg ved ikke, hvem af der har lyst til at tage så er det final showdown. Uh, og jeg vil sige, det er lige lille siden, jeg har set den. Jamen, I vi, starter, vi starter med, at uh, der er... ...cathuffle. Uh, mm. And den then, kan then there a hatchet. Jeg tror, det er den første, der er. Yeah. Så, uh, så der bliver slået lidt tilbage, og så får... Uh, Alfred Packer. Packer, han får fat i en, en god gammel kødøkse, og har lige ind i sylten på uh, Bill. Ja. Og man tænker lidt. Han er ja. syl <laughs> sylteskædet. Han er syl han kan <laughs> ikke mere. Forn nej. Heller. Bill er done. Uh, got a, a big ass meat cleaver in his face. He's not going anywhere. Musikken toner langsomt op. Vi ja. tror, at nu kommer der sgu lige en lille sang. Men nej. <laughs> nej men Bill, han er stadigvæk i live. Så, øh, så øh, pakker han han tager også lige en... Jeg ved ikke, hvad det er. En gren. En gren, en gren eller ja. noget. Og javrer den ned gennem øh, Et, øjet, ja. det andet øje, på, øh, på Bill. Nu er han blandt på begge øjne. Ja. ja. Så nu er han... Nej, like, definitively. He's, he's gone. He's out. He's Ja, yeah. han er færdig med at være syltet. Og så kommer han sgu op igen. <laughs> uh, han er stadig uh, syltet. Og så... Så har han en læg. Jeg kan ikke huske, det sidste er. Det Det er en ja. leg, men hvor har han... Nej, der, han tager en, en læg. Som der yeah. er ude i Colorado, eller i Vildmarken, Colorado. Ja, vi, snakker, vi snakker sådan en lille håndlæg. Vi snakker ikke sådan en stor... den er, nej, den er, faktisk, den er faktisk ret stor. Men er det, en, er det ikke bare den der pickaxe fra tidligere? Åh, oh, er pickaxe? Jeg tror bare, det er yeah, den der pickaxe, ja. Ja, ja. Det er pickaxen. Yeah. Og så uh, pick er yes. Yeah. Og så får han ellers... Jaged den godt ind i sylten på... Uh, den nej, nu. det er ikke sylten. Det lige brystkassen. Yeah. Right, sorry. Yeah. Ja, er, nu, ja han, han. Er, han er færdig med sylten nu. Right. <laughs> <laughs> Og nu er han helt død. <laughs> ikke flere pickaxe. Nu er han faktisk... Nu er så han faktisk... Så er så døren. Han laver lige en... Og så... Og Ja, jeg har bare tænkt mig at gå Og så går ja. han ja. Og så kommer han hen til byen Ja for den var faktisk lige rundt om hjørnet Ja Åbenbart Og her der fortæller han så At øh, han ved ikke hvad der er sket Med de andre Nej ja. der, der, han, han, møder, han møder jo lige scheriffen øh, Ud foran Ja Jamen det der hvor han også uh, siger Right ja. Right U uh, foran, uh, the, the saloon yeah. I don't know what happened mm -hmm. Og øh, så møder han også The trappers Som har Ah, oh, Det gør så ondt ja. Ja, han bliver jo sur på, men han tror, at de har stjålet lige en. Ja. Altså også det, hvor de så siger, nej nej, hun kom med frivilligt. Yeah. She left me for him. Ja. Hvilket er det samme, han sagde til acapella -døden. Ja, det er der, han fandt ud af, at hun bare er gået frivilligt. Ja. Selv, Og det, det er derfor, af, at hun... de synger flerstemmigt. Hun har bare lavet øh, sig ride af mm. flere folk. Det er derfor, at alle folk i hele byen har taget en ridetur, ridetur på på Leanne, ja. det, det er derfor, de synger flerestemmet. Den kan yeah. jeg godt lide. Det er yeah. sådan lige, den er meget subtil. Yeah. <laughs> den er meget, meget subtil. Ah. Og han, han skuler lige en, en flok af kapitlerdrenge i uh, rigtig tronarter og sådan noget. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Fuck you guys. Så han tror, han har det godt. Han er faktisk kommet i land. Folk ah. tror på ham. Ah. Udover, at han har mistet Leanne. Ja, han, han kommer jo han kommer lige i et... Uh, han kommer jo i et uh, uh, lille... Han er, han er deprimeret, så han tager til saloonen og drikker så stiv. Ja. Øh, og så er der, kommer flere furtrapers hen, og, eller de samme furtrapers kommer igen hen og sådan set. Men calls a liar. Ja. Yeah. Og så begynder alle at smadre ham. Ja. Alle, alle på én gang. Ja. Men er det ikke fordi, de begynder at kalde ham kannibal? Jo, det er fordi sheriffen kommer ind endnu mere fuld. Jeg ved ikke, hvorfor han er fuld. Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Yeah. <laughs> yeah. Your story was a lie. Ja, yeah. han kommer ind og caller ham på yeah. hans bullshit og siger, yep. du ved, hvor de er. Og du, du, du var med dem Og du har spist dem. Og vi har fundet ja. dem Og de er halvspist alle sammen Jeg ved yeah. ikke hvorfor det er Hvis han rent faktisk kan spise dem han ikke kan spise dem Helt Men det er så det ja. Ja. Øh, Men midt i slagsmålet Mens han er helt nede Så mm. kommer han lige pludselig til at tænke på Hvad øh, asiat indianeren sagde Og hvordan man slår sig Og så slår han øh, Fur en 48 gange på pikken yeah. øh. <laughs> uh, Straight karate de mm -hmm. bedste karate moves Afflygter og flygter yeah. <laughs> Hvor flygter han hen? Han flygter til Wyoming Og hvor han siger Det er faktisk nok den fedeste joke Det er nok den fedste joke Han flygter til Wyoming <laughs> <laughs> Så spørger Hvad hedder hun? Uh, poly, poly Pry Polly Pry Hvorfor tager du til Wyoming Og så siger han I wish Did I hadn't Og så siger han Why Why is it so bad Have you ever been to Wyoming Hvorfor der bare er Et shot Sådan to sekunder Af uh, En uh, total ødemark Jeg tror hvor der er Et Der går forbi Eller sådan et eller andet Hvor de så kommer tilbage til hende Og så siger Oh, oh all right. Oh god <laughs> <that> Sounds horrible <laughs> yeah, yeah. Just, uh, Fucking Wyoming oh, Så <laughs> <so laughs> er det Hanging day Yeah. yeah. Fordi den gode pakker, han er jo blevet dømt, og han skal hænges nu. Død til, dømt til kopf. Ja, han, han skal hang by the neck until hang. dead. Hang by dead. the neck until dead. Day. Og der er jo selvfølgelig en uh, fin sang, som hedder Hang the Bastard. Ja tak. Det er en, uh, simpelthen en glad lille sang, uh, sunget af The, uh, the Happy Townspeople, og man nu sker der endelig noget spændende i deres yeah. liv. Og det er det første gang, man kan se, hvor stor budget de egentlig har, synes jeg. Fordi ja, stort og stort. Ja. Her har de brugt budgettet. Her ja. har de brugt budgettet, fordi indtil videre har der været max. 10 mennesker på skærmen samtidig. Ja, ja. det har lignet en, en ghost town. Ja. En ghost town. Men pludselig er der virkelig mange gamle, statister. Ja, ja. videre har lige sådan en gamle by på en dårlig dag, <laughs> Og på alle de her sidste danser er koreograferet Og synger Danser de godt eller er de koreograferet godt Ikke nødvendigvis nej, Men nej, de, de, gør de gør det de Men de gør det ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, de gør også det samme cirka Ja hvad hvad er der 25-30 mennesker eller sådan noget Mere ja, jeg, tror jeg. Jeg. Mere ja op imod 500 øh, ja, Jeg eller tror jeg. faktisk der er 100 Ja, ja. Hvor det så, så øh. Og de står og de er nu rigtig glade Fordi øh, han skal hænges Ja Og det er Joy's Day det er det jo. Der sker Fordi, jo ingen ikke en skid i den by. Se, der, der, der sker ikke en skid Det, er det her det i er i nok... Det, det er virkelig set, der er sket i flere år. Så, uh... Ja, udover så er det måske... Dengang Jørgen en ged. Og... Vilket bevarer selvfølgelig. er fisk fedt, Men det her, det er lige lidt federe. Ja. Men... Fordi geden ikke døde. Ja. Yeah. Og så er det ikke sjovt. Det var ja. lidt mere trist, dengang Lars gjorde det. Fordi men... Det døde han? Nej. <laughs> døde <laughs> Lars? Ja, yeah, geden lorlede. Men! <laughs> In the last moment... Of desperation. I you hand's tale first for Hannah Do you have any final words? No. Yes. Yeah. Oh. the oh. direction. <laughs> uh, every time you meet something or uh, something bad happens to you, throw your hands up and say yay because it's only going to get worse. <laughs> yeah. And yeah. depressed. He's pretty depressed. I mean, yeah, it's the hour of need. Han ø, har lykken rundt om halsen ikke, lykke med y Lykke med ø Jeg ud for det som staver det Det er en dansk kunskab Bare so nogen <laughs> gang Have we told you He's not actually quite right Han er ikke glad Han er ved at dø Og yeah. uh, pludselig kommer uh, Polly Ringwald Polly <laughs> Ringwald. Hvad, I don't know. Ringwald. Ringwald. Hvad er det, hun hedder? Hun hedder Molly Ringwald. Polly Pry kommer ridende ind og råber... Stop! Stop it. <laughs> <laughs> ja. Af uh, uh, uh, uh, en eller anden grund, så so stopper de alle sammen. Uh, okay. Der var sådan... Release the flap, tror jeg, det er, han siger, at <laughs> <laughs> han, han skal hænges. Så siger, der hangman Release the flap. Hvilket, jeg gælder bare navnet på den knap så so imponerende, Kraken, lillebror... <laughs> The flag. The flag. <laughs> uh, men hun kommer ind og siger, I have proof. Ja. Yeah. Jeg, jeg forstod aldrig helt, hvad det var, hendes... Nå, jo, det var det noget. Uh, det viser sig jo så selvfølgelig, at uh, på, det, på det tidspunkt, hvor, uh, hvor den her forbrydelse skulle have fundet sted, der var Colorado, Colorado ikke en stat, ikke state. så derfor right. så, uh, kan han ikke blive dømt ud fra det. Nej, på et spørgsmål, hvor forbrydelsen er Ja, fordi han er blevet dømt under statens lov. Yeah. Ja. Men Colorado var ikke en stat, så der var ikke lov. Uh, lige præcis. Det her, fuck og uh, And the people Ah, uh. oh, That's problem. Den del af, jeg er ikke helt sikker på, er uh, faktuel. Nej! Æ, Nej. <laughs> jeg, har, jeg har nogle ting om den rigtige, at få et packer at høre bagefter. Men, uh, mm, men, men, men, men den ting er jeg ikke lige så sikker på. Æm, men så kommer der alligevel en trapper op, ham der er blevet slået 48 gange i picken yeah. og uh, hiver i stangen, Yeah. Yep. Uh, yeah. <laughs> og uh, mænden, mænden, fordi In the weirdest of callbacks Så kommer the Indian chief Asian <coughs> Indian Op med hans uh, <coughs> Med skal skatane Med hans indiensort yeah. På favor Ja, <laughs> yeah, indiensort uh, og, og chopper uh, snoren over Lykken over, som uh, vores held hænger i Og rodet af The chief trapper Det er et imponerende hook Hurra! Han er jo også en god Indian chief, Indian chief. Ja. Ja. Og hvorfor er det, at han er kommet fra ham? Det er fordi, Li Anne har reddet ud og hentet ham og fortalt ham, at han var i fare. Nej, Polly vel? Nej, nej, fordi... Lian? Ja, han peger, over, han peger nemlig forbi Polly over mod, og så kigger Packer hen, og ser Lian, og så sådan... Det er det, jeg læser ud af den situation. Okay, det kan det, også være... 120 gange mere mening, at det var Polly, men jeg er ret sikker på, at han peger på den hest. Det kan også godt være... Undskyld, ja. Lian. Det kan også godt være, at de har placeret dem begge to in frame, sådan at det var en smule forvirrende. Så er det... Nej, jeg er ret sikker på det, hesten. Hvad okay. siger du, at det var øh, overlagt ambiguous, hvem det var, han pegede på for I... en comedic I... effekt? Ja... Yeah. Men nu står han jo så og prøver at kalde Liane hen til sig, og så lader han faktisk være alligevel, for nu må hun få lov til at ride, lige med hvem hun har Ej, lyst hun. til at ride med. Hun er en fucking flot. jeg ja. tænker. Ej. Og nu har han fundet sig en, jeg ved ikke, om hun er mere eller mindre attraktiv end hesten, men, men han har fået sig en pony. Han har fået sig en, jeg han får en pony. Han får en pony. Polly? Polly, ja. ikke en pony. Nej, Æ, mm, desværre. <laughs> Din elsker også på Nej, han får en Polly. Han får en Polly. Ja, fordi de bliver jo spansk kammerne forelskede, og så synger de lige en fin spedonkel-duet. Mm -hmm. øhm, så er der sløjfe på den dag. Så er der sløjfe på den dag. Der er lige, in the last minute, så dukker, øh, hvad er det? Bell. Ja, øh, Bell ja. <laughs> dukker op bag Med, med, med øh, pikøkse i, øh, I brystkassen i og, og kød øh, kødøkse øh, i, i fjeset og sådan noget. Ja. Ja, Fedt. Og så kommer der lige en enkelt øh, også, øh, hvad hedder det, tekst frem, hvor der står In the year, such and such. Uh, 1901, der blev Alfred Packard, han blev released. Ja. Uh, yeah. yeah. Nu kommer vi til det her, hvor det sådan rent faktisk er. Det her er faktisk den tætteste, altså det, den her beskriver faktisk overordnet set. Igen, hvis du lige tager alt uh, slapstick og gøl og sange ud af den her historie, så er den her historie faktisk ikke totalt far off fra Alfred Packers historie. Fordi at øh, han, hvad den hedder, kommer ned til den her by, efter at han øh, har gjort det her. Mm. Og øh, her erkender han sig dog, efter ikke så lang tid, at han øh, har spist to af hans kammerater, hvor han har dræbt den ene i selvforsvar men den anden døde af naturlige årsager. Right. Yeah. Yep. Det bliver han fængslet for, og øh, der kører en appelsag, øh, som, hvad den hedder, øh, hvor han så bliver... Øh, hvad den, der hedder, øh, dømt for fem mor, i stedet for, for alle de andre mor. Okay. Men, endnu en gang bliver den her sag appelleret, og han sad i fængsel så lang tid, at de udskyder den her retssag, og gennem The Denver et eller andet, herløse, mm -hmm. som er den avis, hvor øh, Polly Prye-karakteren er, er baseret på, så får de faktisk, øh, og efter så meget pres, får, de, får han faktisk en pardon af guvernøren i 1901. <laughs> så det er faktisk... Relativt sandt Det er faktisk jo, det, der foregår. relativt sandt En god del af det der foregår i den her film Ej, Men altså er det, det er sikkert sådan en af de lokale historier Som ja, alle ja. Colorado, Hvad hedder de? Coloradians? Coloradians? <laughs> Colorads? Yeah. Ja Colera øh, ja, øh, De kender vel sikkert den her historie ja, jeg, øh, By heart Det tror jeg Ja, selvfølgelig øh, Og så har de bare tænkt This would be a funny story to make Ligesom vi alle i Aarhus kender historien om Johnny Reimer så altså, jeg skulle til at sige noget, der om meget mere dark, det er fint. Okay. Ja. <laughs> godt. Det original cut af den her film, skal vi lige have et bud på, hvor langt det var? Way too long. Ja, tre timer. Ja, to og en halv. Ja, okay. Way too long. <laughs> Men altså, alligevel, de har kortet ned til 93 minutter. Det er da også et, et, et altså, solidt klippearbejde. Ja, ja Lille en time har... fra. Ja. ja. Øh, så, det Ja, godt, meget godt. Jeg tror også, at de stadigvæk godt lige kunne have ja. trykket en lille, en lille smule historier. Men ja. alligevel relativt godt klaret. Og jeg tror, at det er derfor, at der er sådan nogle af tingene, som sådan godt kunne have været payoff på, på en anden måde. Så mm -hmm. øh, ja. Så nogle af dem, der er der. Øh, der er blandt andet også øh, røget en, øh, en sang, som jeg gerne vil høre lidt af, hvis du kan finde på YouTube lige hurtigt. Den hedder I'm Shatterproof. I'm Shatterproof? Ja. Så er du sikker på, at den ikke er med i Glass Music Det er den ikke, nej. <laughs> Kan du trykke på den definition skal du nedover nedover bare klik nedover din okay If you think i give a damn you got the wrong idea man think i can't hold my own i don't need her i don't need anybody Oh my god, this is some funky shit. Det er super ja. en, en funk-rap, som blev cuttet fra the final cut, desværre. <laughs> og det er i situationen, hvor han bliver smadret af alle de townsfolk og trapperne. Ja, Æh, i, i barn til sidst. Hvor Men, han lige står tilbage, og så begynder ja, han den der funk-rap. Hvor, hvor han lige er en kende mere cool, end han er i, uh, i den uklippede film. Ja. Eller i den, i den klippede film, og så bliver øh, det svære også uh, klippet en uh, reprise ud af When I Was On Top Of You. Ah. Ja, det er svært. Yeah. Ja, det Ja, så har jeg to mere fun facts lige hurtigt ind til sidst. Uh, det er fordi, Delicious. at uh, efter uh, Matt Stone og Trey Parker, de så lavede South Park og blev huge hit, så uh, tænkte de sådan lidt på tromarfilms bare sådan, hey, det, okay, så prøver vi prøv sgu lige at sende filmen til Comedy Central. Mm. Uh, fordi yeah. det kunne skulle da være meget grineren, hvis de lige ville... Uh, hvad den der hedder øh, Vis den Ja øh, Fordi det regnede de med Igen fordi South Park var blevet Så kæmpe stor hit nu Ja South Park blevet. kommer fra 94 95 øh, Den animationsfilm Som bliver til South Park Lavet i 95 Og selve serien kommer i 97 ja. Så det er, okay. ikke, det er alligevel ikke Det ikke mange år fra Nej, det er, Og jeg tror at det her Det her finder sted Den her episode Finder sted i cirka 99 og 2000 Hvor South Park alligevel har kørt Et par sæsoner Og sådan bliver mere og mere ja. øh, Mainstream Right ja Så øh, Men mod alle forventning, så sender Comedy Central et brev tilbage til Tromafilmsen, og så siger, øh, nej, vi har faktisk overhovedet ikke lyst til at sende den, fordi den ligger på ingen måde op til vores fucking standarder. <laughs> <laughs> Tromafilmsen øh, sender en fin lille mail til Trey Parker med den her besked, <laughs> og øh, den her øh, får han rammet ind og hænger på hans øh, kontor, indrammet på Comedy Central. Yeah. I uh -huh. mm. Derudover så er den, øh, den faktisk en relativt populær musical på scenen. Den er ikke sat op nogen store steder, men der er lavet over 60 forskellige opsætninger. Jeg af skulle lige sige, at den har været kørt off-Broadway. Ja, den har kørt off-Broadway på et tidspunkt. Jeg tror måske off-off-Broadway ja, okay. nok nærmere. <laughs> yeah. Den sidste, jeg lige kunne finde, det var tilbage i 2014, hvor jeg mente, at den blev sat op i Skotland. Det var Glasgow eller Edinburgh, jeg kan ikke helt huske. Okay. Men der er det her ved det, at der ligger ikke nogen officiel bog til det. Der ligger ikke nogen officiel manus Nej. Så alle dem, der skal gå ind og lave den her De sætte til... på filmen Ja, de skal transkribere det Altså fra filmen selv Men det giver dem også en vanvittig stor frihed til det Så de gør det på basically Lige hvilken, hvilken som helst måde, de gerne vil gøre ja. det Ja, ja, havde Ja, Jeg Jeg ja. Øh, Så skal vi lige snakke lidt om Hvorfor? Altså Den her film ja. den, øh... Hvorfor? Hvorfor er den forsvandet? Uh, hvorfor, yeah, hvorfor er den yeah, forsvundet? Ja, yeah, yeah. det startede med at være forsvundet. Ja, yeah, yeah. <laughs> det var ikke det, man siger. Det er uh, en film, der har været til stede. Nej, jeg tror lige, i forhold til nogle af de andre film, vi har snakket om, og skal snakke om, this movie... Det er et skoleprojekt. Er vi, altså, det er et skoleprojekt, der har fået way too much money. Og stadig ikke nok. <laughs> ja, <og> ikke <stadigvæk> nok. Øh... <laughs> Jeg ved ikke, altså det er en film, når vi snakker om obskur film, så det her vidderligt nok er en af de mest obskure. Ja. Det er sådan en obskur film, som med mindre om Trey Parker var blevet sådan. Øh, hvis hvis de, de ikke var ikke blevet sådan noget. Har vi aldrig nogensinde hverken hørt eller snakket om. Det nej, nej, var den fuldstændig forsvundet. Ja. Ja. Men, men i kraft af, at øh, ja, Trey Parker og stå, blev de navne, de blev, og de rent faktisk, du ved, har lavet musical sidenhen, som er blevet sindssygt populært. Ja. Og at så mange af de ting i den her film. Er på en eller anden måde foreshadowing yeah. for så mange ting, de laver sidenhen. Deres yeah. mormon-referencer. Cartman <laughs> er tydeligvis med i den. Så mange enkelstående jokes bliver brugt i den her, og så i en eller anden format genbrugt i South Park. Yeah. Så, ja. Yeah. Okay. Og, og det var hæfteligt. Den jo ikke... Altså, den er dårlig, sådan rent kvalitetsmæssigt. Yeah. Altså med håndværksmæssigt. Håndværksmæssigt, håndværksmæssigt. håndværksmæssigt ja. Men hvis du går ind til den med sådan en lille smule medlidenhed. I giggled. I laughed en loud a few times. Ja, det gør jeg også. Yeah. Ja. Det, jamen, det, jeg, jeg er meget enig. Mm. Altså, det, det er jo bare en... Igen, film så har heller ikke haft de, sådan, det verdens største budget til sådan lige at smide den ud på en hel masse DVD og lave promotion og alt sådan noget. Så Nej. Det, det er jo også derfor, at det er er blevet det, som det nogle gange er. Og at Comedy Central også ligefrem sig siger nej til den, yeah. men det godt kunne have gjort den sådan mere populær til sådan noget midnight screenings. Sådan ja, noget. Jeg, jeg tror godt. måske også, ja. den er blevet vist på Comedy Central ja, sidenhen. Siden. Jeg skal også sige, det ja. virker det virker ukarakteristisk uh, uselironisk, ja, at, at Comedy Central ikke gør det på et eller andet tidspunkt. Ja, det kan jeg godt forstå. Skal vi lige uh, se, hvad det offentlige... Om det er offentlige enige eller ej, hvad de synes. Øh, ja, skal vi ja. have nogle øh, stats? Der skal nogle stats. Øh, det er mig, der er statsman. Alex, stats, stat man. Stats jeg Statsmaster. Ja, stats... Jeg prøver Jeg skal nok finde på noget. Det er en statmeister. Stats... Uh, st st jeg kan ikke finde på noget. Jeg, jeg skal nok finde på noget <laughs> senere. <laughs> Men det er mig, der har reviews'ne. Ja. Og ja. statistics. Og statistics. Hvis folk ikke ved det, så er det fordi, at uh, til alle film, vi ser, så... Uh... Har vi uh, stats, porn and reviews med Alex? Ja, det har vi. Det kommer vi lige omkring lidt senere. Lad os starte med de helt normale. Lad os starte med IMDb og Rotten Tomatoes. Okay. Jeg, jeg ved godt B. så lad være med at gætte Okay, jeg på uh, IMDb, den ligger nok på en 6,7. Den ligger på en 7,2, men der er, hele, der, der er faktisk 10.000 stemmer, hvilket er, er langt over, de har egnet med i forhold til jeg, den her film. Jeg må nok sige, jeg har en fornemmelse af, at den rating er så høj, som den er, fordi langt de fleste, der har set den her film, er nogen, der aktivt har opsøgt den. Ja, det tror jeg også. Ja, og derfor måske er lidt mere positiv stemt til den, end øh, man, hvis, hvis nu for eksempel bare man havde været øh, nede på... Øh, hvad var man hvad dengang du var nede i... Bærkegnet. Øh, jeg ved, jeg, ved, jeg ved, hvor du hen? Ja, jeg ved, ja, ja. Hvad hed den der store øh, film? Sted, hvor man gik ned og, og legede filmen? Blockbuster. Blockbuster, man. No! Jesus, ja. man, man, man, kan man... du glemme Blockbuster? Ja, man, man går gået derned sådan en fredag aften og tænkt, ej, den her, den her den er Mads Donashay Parker, de der nogle sjove fyrer. Så vil man gå hjem og smyke den i øh, VHS'en og så, øh, se den her film. Så havde man nok havde været lidt mindre positivt stemt over for den. Øh... Ja, jeg tror jeg tror, for det meste, det er folk, der kender til øh, deres øvrige arbejde. Ja, Ik? De, deres øvre. Right. Uh, Run Tomatoes. Jeg kunne kun uh, sådan, procentsats. Jeg ikke uh, deres aktuelle sådan, star rating. 70 procent. Uh... 70 er lige blevet Jeg tror, at den ligger på 55 Men jeg, jeg, tror, det, for, jeg, jeg tror, det er fordi, den, uh, det er sådan en, der er blevet uh, anmeldt retrospektivt. Uh -huh. retroaktivt, eller retroaktivt Ja, det tror ja. jeg I stor grad den er Jeg tror, det er sådan en Der ikke blev anmeldt Indtil det er, Ja, nej. ja Langtid senere er, måske Lidt måske faktisk sådan. Først, da den blev Relanceret 20 år senere Ja, ja. Tror jeg også øh, Den har 64% Så det er faktisk en god ja, okay. en lille ja, okay. mellemfru ja, okay. men mellem, jeg ja. tog 64% siger. Så betyder den jo at Den er fresh Ja, lignagtig Ja, ja. Jeg gør du det? Ikke, den er ikke certified fresh men Nej, er... nej Men bare, bare fresh ja. Fresh ja. Så har du hvad, hvad, Så okay. har jeg pornostats Okay, så det jeg gør ikke? Det er hver gang jeg ser en film, så går jeg ind og finder porno mm -hmm. Og nu har jeg ligesom en... Øh... Det, det er en forklaring, <laughs> virkelig gusten. <laughs> ja, men nu har jeg ligesom en grund til Prøv, prøv, prøv at formulere det på en måde, der jeg... ikke er gusten. Ja. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Nej, det var mere til Christian. Så... Hver gang jeg ser en film, så går jeg ind og finder porno om det. Jeg skal måske lægge mere tryk på hver gang. Christian, ja. Sandheden, ja. Er sandheden, sandheden er grim. Sandheden er grim. Sandheden er sexet. The truth is sexy. Right. Så jeg har søgt på et par forskellige ting. Ja, yeah, jeg kører dem bare igennem, fordi at uh, jeres get er ubrolig. Oh, hold nu kæft. Okay. Uh, vi har Trey Parker og Matt Stone. Vi kan give dem... Ja, lad os give dem sådan en. Det, for fordi vi, de, de er så tæt på hinanden, at det, uh, I kan bare give dem en. Nå, no, så bare til sammen. Ja, uh, yeah. yeah, Okay, de, de har tre. Nej, de er okay. <laughs> uh, jeg er nul. Okay. Så har jeg også søgt på Alfred Packer og uh, Juan Schwartz. I kan også give dem null. sammen. Nul. Ja, yeah, det er helt rigtigt. Okay, så har vi Cannibal. Bare søge oh, sådan en ren øjne. Og det porno jeg søger på Det er sådan noget Det er ren, øh, Sådan noget fan Sådan noget, der hedder Rule 34 Som er oh for det God. meste af Folk der har photoshoppet Eller tegnet mm. porno right. Til et eller andet Og det er lige Rule 34 Det er en øh, internetregel Der er sådan Urban internet rule øh, Som forklarer at øh, Alt det der er lavet Er der porno omkring yeah, Så... if, it, if it exists Somebody made porn of it Præcis Og det er ofte tilfælde. Ja, yeah. og Cannibal, der er for meget. Jamen, det, altså, og jeg, h i mit stille sind, så håber jeg sådan lidt, at det er sådan et, et, et tag word, der er blevet sådan censureret ud, eller et eller andet. der hvor jeg søger, bliver det ikke censureret. <laughs> nej, nej, okay. <laughs> okay, jeg gæder på... Jeg gæder på... 314. Nej det var... Nå, no, ja, okay, 315, siger jeg da. I er faktisk... Det er helt forkert på den. Der er faktisk kun 20. Nå, yeah. jeg, var jeg var også oversket. Jeg havde også regnet med dig, var jeg vildt meget. Faith mange. in humanity, ja, ja. Og så jeg det. restored. <laughs> ja, jeg søgte på en andre sidste. South Park? Er, ja, South Park. Jeg ja, ja. har et bud, der. Det er bare frit øh, skud fra hoften. 49. 49. 50. 50. Der er 3.010. Oh! Hvilket er rigtig mange. Which is I... like many, many. Hvilket er rigtig, rigtig mange. Many søgte... powers too much. Jeg søgte engang en gang på Treasure Island, og jeg tror, der var 1.500. Ja, yeah. En gang engang måske Trash Island. Ja, Trash Island er der smart, meget, fordi det er en animeret film, og folk kan godt lide at tegne animerede porno. <tryk> ja, Så der er 2010 ja. South Park, South Park Ej, porno. Ej, for satan. that's good, good shit. Nå. No. And on that somber note... Ej, det, er, øj, det er nogle irriterende billeder, jeg får mig i hovedet nu. <laughs> jeg, tror, jeg tror, vi er nået til det punkt... Øh... Hvor det er, vi skal snakke om, er den her film... Er, er, det, er det fortjent, at den er gået i glemmebogen, eller er det i virkeligheden... En kultfilm, er det simpelthen noget, som der bare burde alle, mennes eller alle mennesker burde se Er det her i virkeligheden kult eller kål? Kult eller kål? <laughs> <Der> var den. <laughs> jeg sad og ventede på den. Jeg troede, du havde glemt den. Kult eller kål? Øhm, ja, jeg vil sige sådan, hvis man er bare en lille smule sarpak uh, entusiast så er det en, uh, en must-watch. Det er sådan en Jacob Stelman måde at sige tingene på. Ja, meget diplomatisk. Hvis du virkelig godt kan lide Drager, så er Aragorn faktisk en udmærket film. Ja. Ej, nej, nej. Lad os lige strike that one, just for the record. <laughs> if, you, if you actually like fantasy and dragons, jeg fa don't. Jeg er faktisk <laughs> ret sikker på, at det var ordret, det han <laughs> sagde i sin dengang, som stadigvæk har brændt ind i barhjernet. Nej, jeg uh, den, den er dig der op, rigtig. Den har nogen. Uh, altså, Spedunkle Day er en hederlig og utrolig catchy sang. Uh, det er et hederligt ord. My heart is ja, full det. like a baked potato. Den er god. Uh, baked er, potato. Er, jo, altså er Shakespeare. Det er poesi, det her. Fuldstændig. Uh, Poetisk uden og, og så er der nogle legitimately funny moments. Altså, ja, det er der. Jeg vil faktisk sige, i, i, i forhold til, hvor den er, der var ikke en tidspunkt, hvor jeg sådan, de steder, øh, mig. Nej. Og det, uh. og det er... Ej, ah, ja, okay. Der er måske moments. Men generelt set... Og jeg vil sige, there have been movies med significantly better budgets And bigger productions Hvor jeg kedede mig Betydelig mere Ja det er rigtigt Så du ender på uh, Kult eller kål Kult Kult okay, nu, okay, Så vil jeg sige som en, en South Park Stor fan Jeg voksede op med South Park Og kan huske South Park som en af de største Jeg ved ikke om jeg er animeret Men animer bare serie. jeg har set ja, det lidt. Større, øh, det er ikke noget du husker Nej, det er ikke, fordi jeg husker det sådan blandt publikum, jeg mener bare sådan for mig selv, ikke? Det er en af at det, at har været sådan. Spikringen er for mig selv. Uh, cool. Altså, den er den er, er sjov, men det er sådan et... Det er ligesom at se en... Jeg ved ikke... En familiemedlems universitetsfilm, <laughs> hvor man sådan, det er meget griner. <laughs> Og så er det sådan at, det, er det. Jeg kan godt se, hvor du kommer fra. Jeg kan godt se, hvordan du blev blevet til det, du er blevet. Men... kommer. on. Jeg synes, den er overraskende, grineren. Jeg var også meget skeptisk for at se, hvordan det her ville lykkes. Jeg synes egentlig, den er ret gennemført, og den har en total charme i den low budget øh, kvaliteter. Jeg er rigtig meget forkult, fordi jeg synes, den... Øh, Ja, altså jeg hygget mig, at der var flere gange, hvor jeg kom til at grine højt over de mest åndssvage ting i den her film Og jeg går stadigvæk og synger flere af sangene i min hoved, og nogle gange også lidt højt Så altså, den er 100% cool for mig Så har vi lige hurtigt, vi har nævnt det en gang før, men hvor kan man se den her film? Den ligger på YouTube sammen med en hel masse andre tromafilm Free hvis man and fair på yeah, YouTube Ja, man skal bare lige uh, skrive sin alder ind Ja, det selvfølgelig Okay, jeg har så tydeligvis fundet en, øh, en udgave, hvor man ikke skulle... Nå, jeg tror du bare, at logge ind på YouTube, så det er først automatisk det. Ja, det gør, skal. Ja. Jeg søger bare på uh, Cannibal The Musical. Yes. Yep. så den der går den op. Ja, og lige der. Og øh, i samme kan lige se nogle andre trummerfilms også. Det er nok ret meget lort, men øh, og ja. ikke andet, sikkert pis Og så løfter vi lige sløret for, hvad det er, vi skal se næste gang. Det er Rune, der har valgt film. Ja, fordi næste gang, der skal vi se øh, en film fra 1981 ved navnet Excalibur, uh. som, øh, som er en, en, en virkelig spøjsfilm i den forstand, at for rigtig, rigtig mange, øh, vil det nok i virkeligheden egentlig ikke rigtig være en film, men for rigtig mange af vores generation, er det en utrolig film. Alle født efter øh, 1990. Ja, ja jeg har set den, det er har det det lidt ligesom det. at sige, lad os snakke om Aragon om 20 år. Ja. Nej. Aragorn, Aragorn er bare ja. lort. Ja, ja, ja. Aragorn er sådan en film, som der, der men det, er mange, der Men det er, det, er, det er i hvert fald en, uh, The Epic Movie of Excalibur, som var uh, starskuddet for rigtig mange uh, unge nørders uh, drømme om at være The Night in Shining Armor. Hvad ja. er det, vi skal snakke om næste gang? Og det glæder vi os alle sammen til. Tak fordi I lytter med. Og have a spedonkle day. Because it is a spedonkle day. The sky is blue. Right And all the leaves are green. And all the leaves are green. Like a baked potato. potato. Mm.